Egy az Isten. Amint a bevezetőben is olvashattad kedves olvasóm, urunk, a megváltó Krisztus személye körül annyi vélemény, különböző állítás és hazugság látott már napvilágot, hogy gyakorlatilag számba sem lehet venni ezeket a teljesség igényével. Ami általánosan elmondható, hogy nem tudsz olyat kitalálni e tárgyban, amely fel ne bukkant volna már eddig a történelem során egyes tanítók, gyülekezetek tanításaiban, hitében. Az olyan ostobaságokra, mint például, hogy ufonauta vagy sosem létezett, kitalált személy volt Krisztus itt nem vesztegetném a szót. Inkább csak azokra a véleményekre fordítanék figyelmet, amelyek számottevő elvi követőt tudhatnak a magukénak, vagy amelyek megpróbálnak értelmes érvelés alapján megállni az igazság talaján. Következzék most itt egy rövid válogatás ezekből messze a teljesség igénye nélkül. A keresztény apologisták valamint a második és harmadik század más egyházi atyái, miután elfogadták és megfogalmazták a logos krisztológiát, úgy tekintették az Isten fiát, mint a legfelsőbb Isten, az atya által használt eszközt, hogy létrehozza a teremtést. Justin Martyr, a Filus Római Hippoitus és Törtúli ön különösen azt állítják, hogy az Isten belső logója, görögül Logos endiathetos, latin arány, ez a személytelen isteni oké született, ahogy Logos kiejtette, görögül Logos proforikos, latin sermol, verbum, aki emberré válik a teremtés céljára. Az Encyclopédia Britannica 11. kiadása szerint, bizonyos keresztények számára a Szent Háromság tanítása ellentmondásosnak tűnik Isten egységével, ezért tagadták, és elfogadták Jézus Krisztust nem megtestesült Istenként, hanem Isten legmagasabb teremtményének, akit minden más előtt teremtett. Ez a nézet a korai egyházban régóta az ortodox tanítással foglalkozik. Bár a nem nontrinitárius trinitárius nézet végül eltűnt a korai egyházban, és a trinitárius nézet a modern kereszténység ortodox tanításává vált, a non-trinitárius nézet variációit még mindig tartja egy kevés keresztény csoport és felekezet. Különböző nézetek léteznek az atya, a fiú és a szent lélek közötti kapcsolatok tekintetében. Vannak, akik azt hiszik, hogy Jézus nem Isten, sem teljesen egyenlő Istennel, hanem Isten alárendelt fia, Isten küldötte vagy proféta vagy tökéletes teremtett ember volt. Az adoptionizmus a második századból azt állítja, hogy Jézus emberből Istenné vált keresztségével. Az Ariizmus Lásdarius, Eno Domini 250 vagy 256-tól 336 úgy gondolta, hogy az Isten létező fia közvetlenül az atya által teremtett, és alárendelt volt az atya Istenhez képest. Arius álláspontja az volt, hogy a fiút először Isten alkotásaiból hozták létre, és az atya később mindent teremtett a fiú által. Arius azt tanította, hogy a világ egyetem létrehozásakor az atya volt a végső teremtő, aki minden anyagot szállít és irányította a tervet, míg a fiú dolgozott az anyagokkal, mindent megtett az atya ajánlattételében és szolgálatában, végül Krisztus révén minden dolog létrejött. Az arianizmus a római birodalom idejében, főleg a Vizigótákig, domináns nézőpontá vált. Maga Constantin is ezt a nézetet vallotta, ezt a keresztséget vette fel. A szírmium harmadik tanácsa 357-ben volt az arianizmus csúcsa. A hetedik vallomás vagy második szírmium vallomás szerint mind a az azaz egy anyag, mind a vagy vagyis hasonló anyagból nem biblikus, és hogy az atya nagyobb, mint a fiú. Ez a vallomás később a szírmium blasfemma. Psilantropizmus ebioniták elsőtől negyedik századig megfigyelték a zsidó törvényt, tagadták a szűz születést és Jézust csak profétának tekintették. A szocinianizmus pothilus azt tanította, hogy Jézus a büntelen messiás és megváltó, és Isten egyetlen tökéletes emberfia, de hogy nem létezett előtti lét. Az unitárius nézet Jézust Isten Jézusaként látja, aki alárendelt és különvaló az atyától. Sok gnosztikus hagyomány szerint a Krisztus mennyei ön, de nem egy az atyával. Tehát rövidre fogva Krisztus személye némelyek szerint egy szimpla próféta vagy szent ember, mások szerint félig Isten, félig ember, és megint mások szerint pedig kizárólag egyfajta társisten volt, amikor itt járt a Földön. Egyenlő vagy alárendelt az Atyához képest. Nem egyértelmű, hogy őt is az Atya teremtette, vagy mindig is létezett, ahogyan az Atya is. Egy szóval ilyen szempontok szerint vitatkoztak és vitatkoznak az egyes felekezetek hívei immáron két évezred óta. Most nézzük meg, én mit gondolok és állítok az Úr személye vonatkozásában. Kezdeném azzal a rövid idézettel, amelyet már több írásomban is bemutattam. De még érdekesebb, ha megnézzük az első tíz generáció ősö pátriárkáinak nevét az ember megteremtése után. Isten itt előre elmondta eleve elrendelés az evangélium üzenetét. Ádám ember, sét kijelölt, csere, Énos halandó, Kénán szomorúság, ma halál Isten, járed le fog jönni, énok tudó, metusél halála elhozza, lámek kétségbe esett, no én nyugalom. Ez hát az első tíz generáció neve. Azé az első tíz. Generációri, akiket Isten kedvelt, kén neve nem véletlenül hiányzik és ábelésem, akit testvére meggyilkolt, így utódok nélkül távozott a világból. Tehát az első tíz generáció nevének üzenete valahogy így hangzik, az ember kijelöltetett halandóságra és szomorúságra, de az áldott Isten le fog jönni és tudatja, hogy az ő halála elhozza a kétségbe esetteknek a nyugalmat. Nem semmi. Isten a teremtés előtt tudta már, hogy mi fog történni. Persze, hogy tudta, hiszen ő tervezte így. Meg is üzente jó előre. Maga az első egyetemesnek elfogadott zsinat, a 325-ben nikai Nikaiaban megtartott gyűlés is legfőképpen azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy Krisztus személye csupán hasonló vagy egylényegű az atyával. Ez volt a kor legnagyobb kristológiai teológiai vitája, amely végső soron a már fejebb is megismert Arius és Atanáziusz, későbbi nevén Szent Atanás között zajlott, illetve az ő nézeteiket képviselő két tábor között. Erről egy rövid leírás. Arius alexandriai pap azt tanította Jézusról, hogy az Isten legkiválóbb teremtménye, akit még a világ teremtése előtt teremtett, de nem Isten, hanem csak Istenhez hasonlóvá lett ember. Áriusnak számos követője akadt, az ő nézeteit képviselőtábor egyre jelentősebbé vált, és mivel a császár ezt érzékevén a birodalom egységét féltette, ezért összehívta a püspököket a birodalomnak általa alapított és saját nevéről elnevezett új fővárosa, Konstantinápoly közelében fekvő saját nyaralójába, Nikaiába, hogy döntsék el, mi az igazság. Egyes források szerint majd 320, míg mások szerint úgy 250 püspök jött össze, akik közül sokan még a testükön viselték az üldöztetés idején elszenvedett kínzások nyomait. Az öreg pápa, első szilveszter nem tudott elmenni, de elküldte meg bízotját, így lett-e zsinat egyetemessé. Az alexandriai pátriárka magával hozta diakónusát, a tanást. Ő lett a zsinat lelke. Tűzes beszéde és érvelése nyomán a püspökök egyöntetűen a mellett foglaltak állást, hogy Árius téved, a fiú nem hasonló az atyához, hanem egy lényegű vele. Az irat, amelyben a e döntésüket megfogalmazták, mind máig megvan. 248 püspök aláírása olvasható rajta, köztük májra püspökéé, Miklósé, azaz Mikulás Télapóé is. Megfogalmaztak egy hitvallás szöveget. A közfelfogással ellentétben nem az apostoli hitvallást bővítették ki, mert ez akkor a mai formájában még nem létezett, hanem keresztelések alkalmával addig is használatos szövegeket vettek alapul kidomborítva, hangsúlyozva a fiúnak az atyával való egy lényegűségét. Ismerős a formjölő, ami belekerült, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény. Az atyával egy lényegű. Nagy kár, hogy a hitvallás végéhez hozzáfűzték, ami a későbbi bizinatokon aztán általánossá vált, hogy azokat pedig, akik azt mondják, hogy pont pont pont itt felsorolja a tévesnek minősített mondatokat, azokat a katolikus egyház kiközösíti. E keresztény forrás által közölt kis leírás jól rámutat arra a tényre, hogy maga az egész nézetrendszer és a későbbiekben elfogadott hitvallások hitelessége is nézetem szerint erősen megkérdőjelezhető. Miért? Mert ezeken az úgynevezett zsinatokon kizárólag emberek voltak jelen. Krisztus maga nem ült ott és nem nyilvánított véleményt. Persze lehet azt állítani számomra megmosolyogtató és álszent módon, hogy ezeken jelen volt a szent lélek, azaz Isten szent lelke és az súgott a jelenlévő egyházatjáknak, de nézzünk csak vissza az apostolok cselekedetei kettő hez itt Károli szerint. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek velő. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és ülem mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniok. Idézet vége. Ilyen tehát az, amikor jelen van az Isten szent szelleme. Ám a keresztény beszámolók nem tudósítanak ilyen vagy ehhez hasonló jelenségekről egyetlen zsinat kapcsán sem. Ahogyan a zsidók nem kaptak bemerítő János után soha többet egyetlen profétát sem, úgy nem kaptak a keresztények soha Isten szent szelleméből sem. Amely szellemből a keresztények kaptak és folyamatosan kapnak, az minden csak nem szent. Isten kizárólag ott nyilvánul meg, ahol az ő igazsága nyilvánul meg. Kérdezem tehát ismét, bármelyik keresztény zsinaton előfordult-e a fenti ige szakaszban leírtakhoz hasonló eset? Természetesen nem. Hiszen ha valahol ott van az Isten, akkor ott nincs vita. Egyként beszélnek az Isten szellemével eltelt emberek, és senki sem vitatkozik velük. Egyébként pedig maga a nyelveken szólás is nagyon figyelemre méltó esemény, amelyhez ismét csak elképesztő mennyiségű hazugpünkösdi, karizmatikus keresztény hazugság kapcsolódik, erről alábszólok bőséggel ezt megmagyarázandó, hiszen most túlságosan eltérítene bennünket jelent témánktól. Tehát azt látjuk, hogy amint a zsidók nem kaptak Krisztus eljövetele óta prófétát, úgy a magukat kereszténynek vallók sem kaptak soha. Egyetlen zsinatukon és máshol sem olyan bizonyságot, mint amelyet az apostolok cselekedeteiben megismerhettünk. Az úgy nevezett keresztény állásfoglalásai kizárólag emberektől származnak, így nézetem szerint semmivel sem érnek többet bármiféle egyéb emberi állásfoglalásnál. Ha valaki arra hivatkozik ezekkel kapcsolatban, hogy ezeket tekintélyes egyházatyák, a korok legnagyobb legnagyobb hittudósai fogalmazták meg, akkor azt kell mondjam, hogy ez az ember nagyon rossz úton jár, ami a gondolkodás módját illeti. Hiszen emberünk így elfogadván a tekintélyelvűséget emberi tanítókra hagyatkozik, pedig kizárólag egy tanító van, Krisztus vagyis az Úr. És egy tankönyv, a Biblia. Nem pedig földi egyházak vagy filozófusok emberi tanításai. De vissza a témánkhoz. Valójában nem is a niceai volt az első zsinat, bár abból a szempontból igen, hogy valóban ez volt az első keresztény zsinat. Hiszen a 40-es évek végén megtartott jeruzsálemi zsinat Lásdabcsel 15 nem keresztény zsinat volt. Itt a nazarénusok-nazaréták vitatkoztak a zsidókkal, a szívükben Krisztust követők a szívükben a törvényt és a zsidó hagyományokat követőkkel. Még az apostolok között is szakadást támat nézeteiket tekintve, lásd például Péter és Pál esetét. Még egyszer mondom, ahol ott van, hatást gyakorol az Úr, ott nincs vita. Ott mindenki egységesen meg van győzve egy pillanat alatt, és egyként hisz egyet. A megosztás, a vita és ellentétek generálása a sátán módszere és fegyvere. Több, mint figyelemre méltó az az általánosan ismert és elfogadott tényállás, mely szerint a Szent Háromság dogmű valójában Krisztus mennybe menetele után évszázadokkal, a 381 es Konstantinápolyi zsinat után került csak bele a kereszténység dogma rendszerébe. Ne feledjük, Krisztus után 350 évvel teltével. Addig hol volt a Szent Lélekisten? Mindaddig csupán arról folyt a vita, hogy az egy az valójában milyen módon kettő. Az atyával és a fiúval, Krisztussal foglalkozott csupán a keresztény teológia és krisztológia. Ez pedig éppen az a probléma, amely egy természeti ember gondolkodásmódja szerint helyes módon egyszerűen feldolgozhatatlan. Mivel már maguk az apostolok is legalábbis aránk maradt források szerint úgy fogalmaztak, ahogy ezért az ezeket a tanításokat megismerő emberek egyszerűen tényként fogadták el, hogy van egy atya és egy van egy fiú, akik két valóságos létezőként vannak jelen a teremtésben. Nagyon érdekes megfigyelni azt a máig tartó jelenséget ezzel kapcsolatban, hogy ma, amikor már szent háromságnál tartunk, még mindig senki sem foglalkozik valójában azzal a tiszta elme számára tarthatatlan ellentmondással, hogy a kettő, mi több három önálló hűposztérisz vagyis személy az nem lehet egy. Vagy egy báránybőrbe bújt háromfejű sárkányt képzelnek el, amelynek egy testén három fej van, így ugyan három arcú, de valóban egy testű lényt kapunk, vagy pedig és ez az általános, leginkább elterjedt felfogás különálló entitásokként jelenik meg a Szent Háromság hívők fejében az Isten. Ha az Atyáról beszélnek, akkor tehát nem Krisztusra gondolnak. Ha a Szent Lélekről beszélnek, akkor ugyancsak nem Krisztusra gondolnak. Ez ennek a hazugdogmának a célja. Hogy ez így legyen. És így is lettés van. Egy az Isten és nem kettő, különösen pedig nem három, amint például a katolikusok tanítják. Hiába mondják, hogy egy, amikor konkrétan tanítják azt, hogy három. Íme az ide vonatkozó részletek kiskórócsokra a katolikus katekizmusból. 15. Pont Hogyan szól az apostoli hitvallás? Az apostoli hitvallás ökumenikus szövege. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő szülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették.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 A három isteni szemét egy szóval szent háromságnak nevezzük. 46. pont. Ki csoda Jézus Krisztus? Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten egyszülött fia, aki értünk emberré lett. 74. pont. Ki a Szent Lélek? A Szent Lélek a Szent Háromság harmadik személye, valóságos Isten az atyával és a fiúval együtt, akit Jézus. Krisztus ígért meg és küldött el egyházának. Hervat csokor vége. Most attól pillanatnyilag tekintszünk el, hogy a Biblia, Isten igéje soha, sehol, egyetlen alkalommal sem említi a Szent Háromság fogalmát. Ez ismét csak egy szimpla emberi találmány éppen úgy, mint maga az úgynevezett kereszténység, bár azt már itt-ott sikeresen becsempészték egyes szentíratok különféle fordításaiba, hiszen a görögben még helyesen a Krisztusi szó szerepel, ha szerepel egyáltalán, mert több helyen egyszerűen csak oda költötte a későbbi fordító a keresztény szót. Erről bőséggel olvashatsz ezt megelőző munkáimban például a fétisben. Tehát a katolikusok szerint idézem, egy Isten van, aki három személyi. Három különböző név alatt három különböző szereppel. Atya mint teremtő, fiú mint megváltó, és a Szentlélek, mint megszentelő vagy tanító. Van itt egy kis zavar a fejükben nem igaz. Persze akik ezt megfogalmazták, azok pontosan tudták, hogy mit miért mondanak. A céljuk egyértelműen a több Istenben való hit elterjesztése híveik körében, amint ez az ominózus 74. pontjukban konkrétan ki is derül, hiszen abban egyértelműen színt vallanak amikor végül csak kibökik, hogy mindhárom személye a szent háromságuknak valóságos Isten. Nincs méz, ezek három valóságos Istenről tanítanak. Ha pedig három valóságos Isten van, akkor az nem lehet hogyan sem egy valóságos Isten, szerintem ezt lássuk be. Ezt nem tagadhatják le, hiszen ők maguk tették ezt közzé és tanítják a mai napig. Mert hogyan értsük azt, hogy Jézus Krisztus a második isteni személyi, Isten egyszülött fia, aki értünk emberré lett. Ha ezt bárki elolvassa vagy hallja, azt fogja ebből érteni, hogy van az Isten, és van az egy egyszülött fiú, aki értünk emberré lett. Tehát nem az Isten lett értünk emberré, hanem az ő egyszülött fia e szerint a szöveg szerint. Ez tehát eddig minimum két isten, de megfejelik ezt a számot nekünk még egy személlyel, aki a Szent Lélek, és szerintük ugyancsak valóságos isten, a hármasság harmadik személye. Ugyanezt tartja az összes református felekezet is, tehát ezek is egyértelmű szellemi örökösei az anyaegyházuknak, a nagyparáznának, amelyről ugyan egykor színleg leváltak, ám ez valójában sosem történt meg. A gemfi pápa Calvin azért küldte mágia halálba szervét Mihályt, mert ő hozzám hasonlóan tagadta ezt a fajta szent háromságot. Élve elégették azt az embert a nagy reformőr Calvin aktív együttműködésével csupán azért, mert megvallotta azt amiben hit. Őt is, és még sok millió másikat. Nem bízták Istenre a dolgot. Aki nem kóser, nem rendszerkonform, azt kínozzuk halálra, vágjuk fejezzük le, akasszuk fel, folycsuk vízbe, Törjük kerékbe, süssük meg elevenen, égessük el. Ez a római keresztény recept. Igazi Krisztushoz méltó keresztényi magatartás. És hány Calvinista keresztény van ma? A többiről meg ne is beszéljünk. Visszatérve a Szent Háromságra, persze teljesen ostobának is nézik az embereket sajnos jobbára teljes joggal amikor szemrebben és nélkül kijelentik, hogy egy a három. Azután ezt hosszan magyarázzák azt elhitetve a hallgatóságukkal, hogy valójában tényleg háromból áll össze az egy. De azért gondosan megkülönböztetik ezt a hármat, mint írtam, mind név, mint szerep szerint. Ebben a tálalásban egyszerűen nem alakulhat ki más kép a hívő fejében, mint a három isten képe, amit ezek a hamis tanítók ezután még nyíltan ki is jelentenek, amikor azt mondják, hogy mind három isteni személy idézem valóságos isten. Értelmes embernek itt azonnal meg kellene torpannia és feltennie a kezét, hogy álljon már meg a körmenet. Ezek hazudnak. Elhelyett mi történik? Vakarják a fejüket, bölcsen bólogatnak, hűmögnek, és úgy tesznek, mintha értenék. Egy idő elteltével pedig meggyőzik önmagukat, hogy valóban értik is, és ők azok, akik helyesen látják, mert ők az értők. Akik pedig ezt nem értik, azok a buták, mert a Jóisten ezeknek nem adta meg a megértést. Érted? Őrület, hogy mi folyik itt. Hallgattam néhány embert, aki már a lelke mélyén rájött, hogy itt komoly gond van, ez a fajta háromságta nem nagyon állja ki a próbát az Isten szemében, ezért nagy kinkeservesen megpróbálták valahogyan magyarázni a dolgot, hogy hát valóban három, de igazából ez nem is három, csak úgy látszik, mintha három lenne, mert az Isten ugyan tényleg három arcú, de valójában egy. Nos, ebből ezek sosem jönnek ki, amíg erőltetik a hármas szereposztást. A matek az matek. Az egy az egy a három meg három. Én nem voltam túl jó matekos soha, de ezt még én is értem. Én igen. Meg kell érteni, hogy ami három, az sosem lehet egy. Istennek nem három, de végtelen számú arca és tulajdonsága van. Annyi, amennyit ő akar. Ha ezekből hármat kiemelünk, azokat nevesítjük és felosztjuk közöttük a hatásköröket, akkor ezzel a cselekedetünkkel célunk kell, hogy legyen. Egy célja lehet annak, aki ezt teszi, ez pedig nyilvánvalóan az, hogy megtévesztő zavart keltsen a hívek fejében. Tehát szerintük egy Isten van, aki három személyi. Ez egy értelmes ember számára. Elfogadhatatlan állítás, legyen bármekkora parasztvakítás, szemfényvesztés is mögé téve, és mondja ezt egy bármilyen szép ruhába öltöztetett, bármekkora tekintélyű ember is. Ez egy szimpla ideológiai szemfényvesztés, tömény hazugság és nem egyéb. Ez a hamis szent háromságtan tehát az, amely legfőbb alapja a keresztény hitnek ma is. Vannak néhányan, akik már képesek megérteni legalább azt a tényt, hogy a szent léleknek nevezet valami nem lehet egy különálló Isten, sem önálló Isteni személy, hiszen a lélek maga az élő lény. Hogyan lehet egy embert elképzelni például lélek nélkül? Az már csak egy hulla lenne, egy halott, egy élettelentest. A lélek az, amely élővé teszi az embert. 1 Korintus 2.11 Károli mert kicsoda tudja az emberek közül az emberek dolgait, hanem ha az embernek lelke, amely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. Tehát a Szent Lélek, vagyis Szellem, hiszen a görög itt a Pneuma, Szellem szót hozza, Pál szerint sem egy külső entitás, hanem az Isten része, amely ő benne van, ahogyan az ember lelke, szelleme is az emberben. Ahogyan ezt a meglátását a következő mondatban meg is erősíti 1 Korintusz 2.12, mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket. Hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Az tehát e gondolatmenet alapján viszonylag könnyen megérthető, hogy a lélek és a test nem választható külön egymástól, hanem a kettő képez egy egységet. Most jön a kulcs probléma, amely jelenírásom legfőbb témája. Hogyan kapcsolódik az Úr, a megváltó Krisztus személye, az, aki egykor itt járt a földön, akit a zsidók megfeszítettek a rómaiakkal ehhez az atya szellemlélek egységhez? Hiszen a Biblia számos helyen úgy számol be róluk, mintha valóban különálló személyek, entitások lennének. Jézus számtalanszor beszél az atyáról az ő atyaként, egyes szám harmadik személyben beszélve ő róla. Miként lehetséges ez, ha nem valóban legalább ketten vannak? Ugye azt olvashatjuk a genezésben például, hogy egy Mózes 1.26 Károli. És Mándő Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. És uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Idézet vége. Itt tehát, azt láthatjuk az általam ismert szeptuaginta szerint is, hogy Isten a ma olvasható szövegek szerint többes számot használ, tehát elvileg valakihez vagy valakikhez szól még az emberteremtése előtt. Erről később. De ha ez szerint legalább ketten vannak, akkor mit jelentsenek azok az igék, ahol úgy nyilatkozik ugyancsak Jézus, hogy ő és az atya egy. Például a János 10.30-ban és a 17.22-ben itt Károli szerint. Én és az atya egy vagyunk. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Idézetek vége. Hiszen ha egy, akkor semmiképpen sem kettő vagy három, ez nem túl bonyolult. De ha, mint az utóbbi idézetben is, csak ebben az egy versben is fellelhető a vélt ellentmondás, hiszen ha egy, akkor mi az, kinek mondja, hogy a dicsőséget, amelyet nékem adtál. Ez megint elvileg legalább két személyt feltételez, hiszen a szöveg párbeszédnek, illetve egyértelműen valaki által valakihez intézett szövegnek hat. Azután ott van az a kis részlet ugyancsak a második idézetben, hogy a miképpen. Azaz úgy ahogyan mi is egy vagyunk. De ez arra is engedhet következtetni, hogy mi valamilyen módon nem pedig szó szerint vagyunk egyek. Nos bevallom, sokáig számomra is igen zavarba ejtő kérdés volt ez. Amint írtam, azt azonnal értettem, zsigeri szinten tudtam, hogy nem lehet igaz a háromság fogalma, ezzel a legkisebb problémám sem volt egy pillanatig sem szemben azokkal, akik a szent háromság hamis dogmáján nőttek fel. Rögtön előnybe kerültem az ilyen olyan felekezethez tartozó keresztényekkel szemben, hiszen az én tudatom e tekintetben szűz volt, nem fertőzte meg a keresztény hazugságok méteje. Magam is sokáig hajlandó voltam elfogadni bár éreztem, hogy nem stimmel valami a dologban azt a fajta magyarázatot, hogy itt egyfajta szellemi egységről van szó az atya és a fiú, Krisztus között. Ám ezzel együtt is sántított a dolog, a szálka ott volt a köröm alatt, hiszen azt pontosan értettem mindig, hogy a kettő sem lehet se hogyan sem egy. De nem ám. Akkor mi az igazság? Nos, ennyi tanulás, tanítás után értünk el oda, hogy az úr elém tárja a megoldást. Hogy kellő értelemmel és ismerettel bírjak végre ahhoz, hogy megérteszem, felfoghassam, különösen pedig, és ez a legfontosabb, hogy nyilvánvalóvá váljék számomra a való igazság. Kértem az Urat, hogy magyarázza el ezt a dolgot, hogy értesse meg velem pontosan, mi a valóság, az igazság, és ez meg is történt. Mivel ezt tartom életem talán legfontosabb, de mindenképpen az egyik legfontosabb felismerésének és valódi tudásának, pontosan tudtam azt is, hogy e tanítás és magyarázata. Legkevésbé sem csak nekem szól. Úgy vélem, hogy igen sokan vannak azok, akik ugyancsak érzik ezt a problémát, de nem találják a megoldást. Akiknek kevés, túl kevés vagy éppen túl sok az, amit a kereszténység hazudik, de képtelenek túljutni azon a mély járkon, amelyet az ellenség ásott köréjük, hogy verembe essenek, ha menekülni akarnak. Nekem hidat épített az járok felett, szeretnén hát e hídra és e hídon átkísérni mindazokat, akik jönnének velem. Jöjjön tehát a lényeg, az igazság, amely megszabadít-e borzalmas szellemi mocsarából, kiszabadít-e sötét szellemi csapdából. Most, e fejezet elején tehát mindennek előtt tisztázzuk pontosan a Szent Háromság fogalmát, hiszen ameddig ezt nem tettük meg, addig azt sem tisztázhatjuk pontosan, hogy mit értünk például Szent Háromságban való hit vagy annak tagadása alatt. Kijelenthető, hogy amióta a sátán emezsinagógája, a katolikus ház létezik, amióta e hamis dogma felbukkant, gyakorlatilag azóta folyik erről a vita. Nem csoda, hiszen az értelmes emberek fejében mindenképpen össze kell lakadjon az egy kontra három ellentmondás. Hiszen valóban, hogyan lehet egy ami három és ami három, az hogyan lesz egy. Ez egy masszatos trugymó. Sokan nehezen is vették be, ám végül ilyen-olyan hazug magyarázatok hatására végül benyelték ezt a földelmet is. Néhányan azonban, hozzám hasonlóan felismerve az igazságot undorodva fordultak és fordulnak el tőlem ma is. Ilyen volt például az említett szervét Mihály is, akinek ezért a felismeréséért a nagy tiszteletű Genfi pápa, a nagy reformőr Calvin János aktív közreműködésével mágján kellett elevenen elégnie. Persze van azért támpont, hiszen az írás, a Biblia megmaradt, igaz meglehetősen megtépázott állapotban. Mint írtam már sok esetben, gyakorlatilag a hány fordítás, annyi verziója létezik és ezek állítólag mind az Isten beszéde. Fura, hogy ennyiféleképpen beszélt volna az Isten. Ami bizonyosan igaz az, hogy az eredete, a tő mindenképpen Isten től való, ám ami az egyes hajtásokat illeti, azok között már mindenképpen az igét tanulmányozó embernek kell önállóan különbséget tennie. Ezt pedig kizárólag a szellemi vezetésünk, Isten segítségével tehetjük csak meg. Még annyit azért hadd tegyek hozzá az alább következőköz nem a magam védelmében, hanem a korrekt cég okán, hogy meglátásaim valóban az én meglátásaim. Nem kinyilatkoztatásnak szánom közlésüket, sosem annak szántam egy írásom sem, hanem ismerett terjesztésnek. Nem is újdonságnak, hiszen már jóval előttem is megjelent az általam is képviselt nézet. Egyszerűen úgy vélem, hogy ez az egyetlen hihető és logikus magyarázat erre az egyik, ha nem a legfontosabb kérdésre, amelyel valaha is találkoztam. Tehát a Szent Három. Atya, fiú, Szent Lélek. Egy atya. Az atya fogalma a leginkább egyértelmű a hívők fejében, ahogyan ma látom a helyzetet. Atyának tartják a világot teremtő és megtartó hatalmas, végtelen, mindenhol jelenlévő, mindent tudó, mindent ismerő, mindent uraló és mindenek felett álló láthatatlan Istent. Bár az ő státusza a legegyértelműbb a háromságon belül, mégis az embereknek általában homályos elképzeléseik vannak ő róla. A csillagok háborújában megismert univerzális, mindent átható erőtől kezdve a nagy, fehér ruhájú és szakálló, mennyei trónuson ücsörgő, szigorú és morcos öregúrig bezárólag elképzelik őt az emberek. A lényeg az, hogy van egy hatalom, aki ami mindent visz, aki láthatatlan, felfoghatatlan és követhetetlen. Ő tehát az Isten. 2. A Fiú No, itt már kissé bonyolódik a helyzet, mivel őróla már tudunk valós, vagy valósnak vélt képet alkotni, mivel annyi módon ábrázolták már őt az elmúlt 2000 év során, hogy a legtöbb ember aki hall róla, képes valamilyen képet felidézni Krisztus személye kapcsán. A legtöbben ha Jézus Krisztusról hallanak, azonnal a filmekből megismert finom vonású, fehérbőrű, Középhosszú, barna hajó, ápolt szakálló fiatalemberre gondolnak, amint járja a Szent Földet tanítványaival, vagy amint lóg véresen, holtan megfeszítve a kereszten. Kinek mi, de általában az ő kapcsán már felbukkan az elmékben egyfajta konkrét kép. 3. Szentlélek Itt megint zűr van, mert a Szentléleknek nevezett valami ismét csak láthatatlan. Talán fehér galamként, talán szélfu vallatként jelenik meg az emberi elmékben, de láttam már olyan filmet is, ahol egy ázsiai nőként ábrázolták. Megjegyzem ugyanitt az atya egy kövér, fekete nő volt. Ez nem vicc. De legalább Jézust egy fekete, göndörhajó, szakállas és igen szimpatikus fiatalemberként jelenítették meg ismét csak ugyanebben a filmben, ez becsületükre legyen mondva, amely ábrázolás pedig nyilván sokkal közelebb állhat a valósághoz, mint a legismertebb Jézust játszó színészek fizimiskája. Hiszen Krisztus sémit a vérből való volt test szerint, ami minimum sötét, napbarnított bőrt, fekete göndörhajat és szakált feltételez. Ez persze valójában nem számít, csupán érdekességként jegyeztem meg. Van tehát ez a három isteni szereplő. Akik köré elképesztő mennyiségű elméletet, leírást, tanítást, magyarázatot gyártottak az elmúlt két évezred során. E felmérhetetlen és áttekinthetetlen mennyiségű információ másra sem jó, mint a káosz megteremtésére a hívek fejében. Mondhatni, sátán alapos munkát végzett, célt is érte törekvésével. A legtöbb hívőnek már a fogalma sincs arról, hogy mi a valóság etéren, még arról sem, hogy Jézus Krisztus ember, Isten, vagy Isten ember volt-e valójában. Krisztus alakja köré annyi mesét, hazugságot szőttek, hogy az Úr segítsége nélkül teljes lehetetlenség igazságra jutni az ő vonatkozásában. Legyen bármilyen kitartó is a kutató, egészen bizonyosan el fog veszni abban a hazugság tömegben, amely úrunk kapcsán eddig felszínre került a világban. Ám azt kell mondjam, ez nem véletlen mi több, az úrnak ez nyilván meg is felel így. Hiszen egyébként nem történhetett volna meg mindez. Bizony. Tehát általánosságban elmondható, hogy a hívek fejében van valami kusza, homályos elképzelés az isteni személyek vonatkozásában, és ha valamelyiküket mégis mélyebben is érdekelné a dolog, úgy annyi verzióból választhat, hogy ember legyen a talpán, aki igazságra lel. Nagyban nehezíti a kutatást az is, hogy a legtöbbe témával foglalkozó tanító hiteles a szerepében, hiszen őszintén hisz az általa terjesztett téveszmében, mint például a legtöbb keresztény pap. Predikátor esetében is így van ez. Persze mondhatod, mondhatja bárki, hogy miért éppen nekem lenne igazam. Jogos. Valóban, miért éppen én tudnám jól. Nos, ezt nem, illetve ezt sem én döntöm, döntöttem el. Én úgy általában szinte mindent másképpen látok, mint az átlagos ismeretekkel bíró emberek, vagy az átlagos ismeretekkel bíró keresztények. Ha ismered eddigi munkáim, meglátásaim, az ad egy jó támpontot a nézeteim hitelessége tekintetében, ha azonban nem, hát az esetben ez is csak egy újabb teória lesz számodra a sok közül. Ha ez az első írás, ami a kezedbe kerül tőlem ajánlom, hogy ne ezzel kezd, bár az úr nyilván jobban tudja, hogy mi kerüljön eléd és éppen mikor. Legyen meg az ő akarata. Tehát folytassuk. Ismét felteszem a kérdést. Hogyan lehet egy az Isten, ha Krisztus úrunk és az Atya is valóságos Isten? Nem beszélve a Szent Szellemről vagy Lélekről. Vagy Krisztus akkor nem lenne Isten, hiszen az Atya nyilván biztosan az. Nagy a baj itt, de mi kihámozzuk az igazságot ígérem, feltéve, hogy velem tartasz az úton. Tehát ha nem akarunk a blasfémia bűnébe esni, akkor nem tagadhatjuk meg Krisztus Isten voltát. Ám akkor megint legalább két istenünk lesz, hiszen amint mondtam, az atya mindenképpen és nyilvánvalóan az. Ez az a pont, ahol igen sokan, még a nagyon tájékozott és a sátán csapdáit viszonylag jól ismerő keresztény vagy Krisztust követő emberek is elesnek. Itt szokott az következni, hogy rendben, akkor koncentráljunk az atyára, hiszen Krisztusról pontosan tudjuk, hogy itt a Földön ő ember volt, ráadásul ő is az atyához imádkozott, fohászkodott, hát így, ezzel csak nem teszünk rosszat. De igen. Rosszat teszünk. Miért? Mert Krisztus az út, az igazság és az élet. Ő nem azt mondta, hogy az Atya az út, az igazság és az élet, hanem azt, hogy lássd János 14-6 és 7 Károly. Mándőnéki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Tehát azt mondta, hogy ő az, aki az út, az igazság és az élet. Ő az élet, azaz Isten maga. Mit jelent az pontosan, hogy ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is? Ez pontosan azt jelenti, hogy a beszélő és a hivatkozott valaki egy és ugyanaz. Magyarul Jézus itt is azt állítja, amit a János 10.30-ban is, hogy ő és az atya egy és ugyanaz. Hogy ő az atya is. Bizony. És azt is mondta ugyanebben a könyvben, hogy lásd János 14-13-14 Károli. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban, ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Kitől kéritek? Az atyától. Ha valamit az én nevemben kérsz, akkor azt nem tőlem kéred, hanem az én nevemben valaki mástól. Uram, Krisztus nevére kérlek, tedd meg nekem ezt, ment meg engem, stb. És akármit kértek majd az én nevemben de kitől. Az úrtól, akire ti atyaként gondoltok. És ki cseleksz meg azt. Én. Az az a beszélő Krisztus. Örgó, ő az atya Bizony! Ez valójában ismét csak annyira egyértelmű, hogy ha nem lenne sátánnak és az ő zsinagógájának, a kereszténység képviselőinek ez a sumák ködösítése, akkor minden normális ember tisztán értené a lényeget. Persze mint általában, én ebben az igében is tisztán érzek egy az itt leírtnál jóval mélyebb megfelelést, de most maradjunk csak meg ennél, az egyébként igaz és helyes értelmezésnél, amelyet felvázoltam az imént. Tehát ha én egy vagyok valakivel, akkor azonos vagyok azzal és pont. Az úr sosem azt mondta, hogy szellemiségünket tekintve vagyunk egyek. Hanem konkrétan azt mondta, hogy mi egy vagyunk, tehát egyezést, azonosságot jelentett ki és ennyi. Nem azt mondta, hogy egyformák vagyunk, hanem azt, hogy egy. Ez igen nagy különbség. Én és ő ugyanaz. Egy. Egyező. De menjünk tovább. Még mindig ott tartunk, hogy definiáljuk, határozzuk meg pontosan, mit értünk szent háromság alatt. Ne a papokra hallgassunk a különböző prédikátorokra, akik szitálják a saját egyházuktól, felekezetüktől átvett tanításokat, dogmákat, hanem törekedjünk arra, hogy mi saját magunk jussunk valamiféle álláspontra, megértésre e tárgyban. Nem baj az. Ha meghallgatod mások véleményét, hiszen e sorok olvasásával is ezt teszed. Az a baj, ha gondolkodás nélkül, maradéktalanul elfogadsz dogmákat. Az bizony nagy baj. Így lehet becsapni az embereket. Hiszen sokkal kényelmesebb beleülni a kézbe, tekintélyes emberek véleményét integrálni, mint fáradtságos munkával, hosszas szellemi erőfeszítéssel önmagunknak megértésre jutni. Ám nincs más út. Amely az életre vinít téged. A keskeny út nem könnyű. Ami könnyű, azon sokan járnak. Muszáj még itt a földi létben megértésre, mégpedig helyes megértésre jutnunk, hiszen itt ez a feladat. Szellemi kincseket kell gyűjtenünk, olyanokat, amelyek végül mennyei kincsekké válnak bennünk. Isten pedig segítséget nyújt ebben, hiszen nem hagyja elveszni az övéit. De mint oly sokszor mondtam, a lépések rád várnak. Neked kell ezeket megtenni. Persze, ha Isten úgy akarja, meg is fogod tenni őket, ám jó, ha tisztában vagy azzal is, hogy útközben mi miért történik. Tehát a Szent Háromság pontos fogalma. Hallgattam például egy adventista lelkészt, aki erről beszélt. Most azt hagyjuk, hogy keresztény, ettől még lehetnének jó meglátásai neki is. Viszonylag jól megértette, hogy a Szent Háromság, bár rendkívül veszélyes tenni és igen vékony égen próbál haladni aki ebben hisz, mégis úgy vélte, magyarázható ez a hazug eszme ártalmatlanul is. Ez szerint a magyarázat szerint az Isten valóban egy, a három személye pedig és itt élesen ellent kell mondanunk a katolikus katekizmusból megismert hitvallásnak, tanoknak nem önálló, Különálló, ahogyan a katolikus hazugság tanítja valóságos Isten, hanem ugyanannak az egy Istennek a három különböző megnyilvánulási formája. Szerencsétlen kifejezéssel élve arca vagy még szerencsétlenebbül fogalmazva személye. Az arcolat sokkal jobb lenne. Az arc és különösen a személy azért nagyon rossz megfogalmazása Isten különféle megnyilvánulási formáinak, mert a röghöz kötött földi elmék itt azonnal felosztják az egy Istent. Ha több arc, akkor több test, ez van az emberek fejében, hiszen egy arc egy testhez tartozhat csak. Különösen így van ez, ha több szeméről hallanak. Akkor ez azonnal nyilvánvalósággá válik a tudatukban, nem véletlenül fogalmaz így a kereszténység, hiszen a cél a félrevezetés esetükben. A szányi, álcázott félrevezetés. Tehát ha azt mondjuk, hogy a Szent Háromság alatt az egy Isten különböző megnyilvánulásait, Arcolatait, értjük, akkor ez nevezhető helyesnek, de én mégis mindenkit óvnék ettől, hiszen ez a megfogalmazása tűzzel játszik. Ráadásul Istennek nyilván nem csak három aspektusa, arcolata, megnyilvánulási formája van, hanem jóval több. Annyi, amelyet mi fel sem foghatunk. Akkor meg miért éppen három? Miért? Azért... Mert ez is egy pogányvallási elembe emelése a kereszténységbe. Azért éppen három. Ugye ez sem véletlen. A pogányvallásokban már Némród, azaz közvetlenül az özönvíz utáni idők óta jelen van a Szent Háromság kultusz. Minden szimbólumban felfedezhető ez. Ezért emelték be a katolikusok a Mária imádatot is a hitrendszerükbe. Apa, anya, gyermek háromság. Atya, szűz anya. Isten fiú. Szent lélek, szentek közössége, igazi pogánypanteón ez. Ebben a háromszögben botorkálnak részegen a mai keresztények, mint azt megtekintheted könyvünk borítóján is. Ezért mondom tehát, hogy igen veszélyes kijelentés a szent háromság helyezlése. Hiszen nagyon nehéz közérthető módon megfogalmazni a valós tartalmat és szinte bizonyos, hogy a hallgatók valahol félre fogják érteni a dolgot, ha ezt a fogalmat használod. Hiszen a világ erre tereli őket minden lehetséges módon. Nem lehet helyesen és logikusan elmagyarázni azt, hogy ami bármilyen módon három, az valójában egy. Beemelnék ide néhány idézetet az általam már többször idézett és nagyra becsült, évszázadokkal előttünk élt svéd tudós, teológus és filozófus Immanuel Svdenborg egyik munkájából, az 1759-ben kiadott, az Atanáziuszi hitvallásról az Új Jeruzsálem számára című munkájából. Svdenborg nyelvezete mai szemmel nézve talán kissé nehézkes, időnként kifejezetten az, mégis a következőkben olvasható kijelentései nagyon is egyértelműek és igazak. Tehát következzenek most az idézetek. Az egyház tanítása az, hogy a fenti szakasz az Úr eljövetelét jelenti. Ezért itt megnyitja az óra mennyről és pokolról, az ember halál utáni életéről, az ígéről és az utolsó ítéletről szóló titkokat. Mindezek a dolgok leírtak. Latin nyelven, és elküldettek a királyság Nagy-Britannió minden érsekének, püspökének és főnemesének. Egy hang nem sok-annyi választ sem kaptam. Ez a jele annak, hogy azok a dolgok, amelyek a mennyre és az egyházra vonatkoznak, nem indították meg őket belsőleg. Azt is megmutatta ez, hogy most van igazán vége az egyháznak, sőt, hogy az egyház valójában már nem létezik. Egyház ott van, ahol az urat imádják, és az igét megvilágosítva olvassák. Ezek az igazi szöveg összefüggések ennek a kis munkának a végén láthatók. Mivel csak egy isteni van, és ez az egy isteni önmagával azonos, ez megerősíthető az igéből, vagyis, nem egyenlő az úr az atyával, hanem ugyanaz, azonos vele. Mindenki láthatja, hogy teljesen ellentmondásos állításokra hivatkoznak, és számos ilyen van például, hogy hinni kell azokat a dolgokat, amelyeket semmiféle hit nem képes látni és megérteni. De ez a tudatlanság megbocsátható, mert az ége betű szerinti értelméből erd, és a lelki értelem ez ideig még ismeretlen volt, és azt sem tudták, hogy ilyen létezik. Ezért most feltárul a lelki értelem, amelyen keresztül megtudhatjuk, miért van az atya, fiú és szent lélek nevezet, azaz hogy valójában az atya jelenti az önmagában istenit, divinum ipsum, devine itself, a fiú az isteni embert emberit, divinum humanum és a szent lélek az isteni kiáradást. Divinum procedens, proceeding. Senki nem üdvözülhet, aki azt hiszi, hogy három isten van, hanem csak az, aki egy istenben hisz. Meg fogom mutatni az Atanáziuszi hitvallásból, miért nem üdvözülhet. Ha az Úr isteniéről úgy gondolkodunk, hogy az közvetlenül az ő emberiében van, de de humano dominiin humanoipsius és nem egy másik, atyának nevezett istenire gondolunk, akkor a gondolkodás és a hit fogalmai nem esnek az úrba járra, s így kívül az Úron, hanem az Úrban maradnak. Ennek a fogalomnak a felfogásával rögtön érzékeljük, hogy senki sem mehet az atyához, csak általa, vagyis az ő isteni emberién per divinum humanumipsius keresztül. Vizsgáljátok meg magatokat, ti, akik három személyre gondoltok, hogy amikor az atyát megnevezitek, vajon nem egy másik istenire gondoltok-e, kívül esve az úr saját istenién. Következő idézet. Látták ott, hogy Isten egy, mégis három személyt tételeztek kezdettől fogva. Meg fogom mutatni, milyen óvatosan tették -e ezt. Azt is megmutatom, látták azt, hogy a lélek és a test egy. Látták, hogy az ő istenie vette fel az emberit, és hogy nincs másik isteni. Ezzel az istenivel teljesen ugyanúgy cselekedtek, mint a két másik istenivel. Az Úr isteni gondviseléséből eredt, hogy így írtak, nehogy teljesen eltévejegjenek az Úrtól, mert akkor senki sem üdvözülhetett volna. Különbséget tettek a személyek között, habár ez nem volt az igében. Különbséget tettek a három között, bizonyos szakaszok alapján, mert ők nem értették az ége betű szerinti értelmét, sem azt nem tudták, hogy az ége minden kis részében lelki jelentés van. Tehát a háromság, vagy hármasság, vagy hármas egység az úrban van. Az önmagában isteni is, akit atyának hívunk, az isteni emberi is, akit a fiúnak hívunk, és az isteni kiáradás is, Procedens, presiding tevékenység, akit Szentléleknek hívunk. Az atya és a fiú egyedül az Úr. Azért nevezik őt ezeken a módokon, mert a világban Egyesült Unión állapotban volt. Az Ószövetségben szintén őt nevezik Jehovának és Izrael Szentjének ez két név, mégis egyet jelöl, az Urat. Őt nevezik Jehova Istennek, őt nevezik Úrnak, nevezik Jehovának és Istennek, Továbbá Jehovának és Úrnak, seregek Jehovájának úrának, idevéve azokat a helyeket is, ahol Jehovának és Izrael szentjének, és ahol Jehovának és Istennek nevezik. Az egész Atanáziuszi hitvallás elfogadható, ha tudjuk, hogy egy, csak egyetlen egy isteni van, és ha tudjuk, hogy ez az egyetlen egy isteni, akit az Úr az ő atyának hív, az ő istenie. Továbbá az is elfogadható, az hit hitvallással kifejezéseivel teljesen összhangban, ahogyan azt Angliában használják nevezetesen, hogy ők imádnak egy háromságot az egységben, és egy egységet a háromságban. Háromságot imádnak az egységben, vagyis egyben, azaz egy személyben, és akkor egységet imádnak a háromságban, vagyis egy személyét, akiben hármasság van. Az urat nevezik Jehova úrnak, amint ez látható, és Zsajjás 40-10, 51-8, 61 1, és Zsoltárok 96 2, 13, és végig a Zsoltárban. Ki tudja felfogni, hogy maga az isteni testben hasonló lehet egy anyától származó emberihez, amely gyenge? Ipsum divinum incorpore, possit simulesi in humano exmetri. Senki sem látja, hogy az isteni, amely önmagában élet, készíti az ő saját emberiét önmaga képére, amely így szintén isteni. Ezeket a dolgokat fokozatosan, egymás után következő állapotokon keresztül végezte, mivel a kísértéseken keresztül megdicsőítette az emberiét. Ha ez nem így történt volna, nem így lenne, úgy nem lehetne elképzelésünk a megtestesülésről, mivel az Úr Istenie kívül lenne az ő emberién, és nem azon belül, és így nem lenne egy az emberivel. Pedig az Atanáziuszi hitvallás is azt tanítja, hogy nincs kettő, hanem csak egy személyi, és hogy úgy egyesültek, mint a lélek és a test. Hogy lehet tehát gondolni egy emberre, elkülönítve a lelkét és a testét egymástól, azaz elkülönítve ezeket a gondolkodás fogalmaiban. Nem olyan lenne ez, mint egy élet nélküli emberi test, vagyis halott. Azt állítani, hogy a fiú az atyától származott genitus az örökkévalóságtól fogva, ez annyira ellentmondásos perödex, hogy sem emberi értelemmel, sem a harmadik mennyangyalának értelmével nem lehet úgy megvilágosítani, hogy abból valami felfogható legyen. Ugyanis mit jelent az, hogy az örökkévalóságtól származni? Továbbá azt is mondják, hogy a három személy egy tartalom substance vagy lényeg essence, pedig ők mégis felosztják azt, a jellemzők ötributes, tulajdonságok szerint. Vagyis azt mondják, hogy az atya teremt, a fiú megvált, a szent lélek pedig tanít. Ezek az isteni jellemzői. Mivel ezek megosztottak, ebből az következik, hogy az igazi tartalom és lényeg, amelyet ők egynek neveznek, megosztott az elkülönült jellemzők, a hármas lények között. In essentia strinus. Ezeket a dolgokat előrehoztam, hogy legyen valami fogalmunk az isteni emberről, aki az atyától lett, és ez felfogható legyen nevezetesen, hogy az isteni felöltözte magára az emberit, az isteni rendet követve az elsőtől az utolsóig. Ezért benne volt az isteni rend, következésképp így betölt mindent, vagyis mindenhol mindig jelen van. Hogy az Úr egyedül az Isteni igazság, vagy hogy az Úr a Szent Lélek, avagy az igazság lelke, nyilvánvaló azokból a szakaszokból, ahol azt mondja az ége, hogy tőle a by van a Szent Lélek, vagy hogy a Szent Lélek az Isteni igazság, miként Jánosnál, 7.39 és máshol. Hogy az emberi tulajdonképpen az Isteni, meglátható és zajásnál, a szűz fiat szül, akinek neve, velünk az Isten. 7.14.15 és máshol. Egy fiú, egy gyermek fog születni, akinek neve Isten lesz, és örökké valóságatja, 9-6. És ismét mondja, Dávidtól fog származni, akit Jehovának neveznek, a mi megigazítónknak. Igazságunknak. Jeremiás 23.5 és 6, 33 15, 16 Ezekben és más szakaszokban az Úrról van szó, mint emberről, akit ezért Istennek, örökké valóság atyának, Jehovának neveznek. Ezzel a hitvallással teljesen egyetérthetünk, ha egyetlen egy Istent ismerünk el úgy, hogy nem három személyre gondolunk az Atanáziuszi hitvallást olvasva, és nem engedjük meg, hogy valami más elképzelés bejuthasson gondolkodásunkba, ekkor teljes egyetértés valósul meg. 1. Senki nem tagadhatja, hogy az Isteni, amely felöltözte az emberit, az ő Istenie volt, így tehát maga az Úr Istenie szenvedett, megszületvén. Ebből következik, hogy ez az Isteni az, akiről Máté és Lukács írt. Ez az Isteni volt az, akitől ő származott, és ez ő maga volt, és nem volt másik ezt megelőzően, akit atyának nevezett nevezhetett volna, hanem az igazi Istenit nevezte ő atyának. Ez szintén megerősíthető az igéből, miként az ótestamentumban is áll, hogy fiú születik, akinek neve Isten lesz, az örökké valóságatja, az Isten mi közöttünk, az ítélet Jehovája. Ezek a nevek az úr emberiére vonatkoznak, mert azt mondták, hogy így fogják nevezni a fiút, és Zsaiás 96 és másút is, Különösen részletesen a jelenések könyvében, ahol ilyen dolgokat mondanak az ember fiáról, amely név szintén az Isteni emberiét jelenti. Fontold meg olvasom, milyen fogalmad, elképzelésed van egy örökkévalóságtól született fiúról. Nem olyan fogalom ez, amely önmagát rögtön szétoszlatja, s ezért semmivé válik. És amikor semmi fogalom nincs, csak puszta hang vagy szó, aminek a gondolathoz semmi köze nincs, gondolható-e így az Isten? Nem így gondolkodsz Istenről. De ha abból a fogalomból gondolkodsz, amelyet az előbb megadtam, akkor érthető fogalomhoz jutsz, amely az egyedül lehetséges hit. Egy Isten van, és nem szükséges mondani a tanáziussal, hogy mégis mindegyik személyisten, Isten, és hogy csak a keresztény hitet követve kell azt mondani, hogy ő egy Isten, mert ebből az tűnik ki, hogy mégis három Isten van, de csak egyet szabad mondani. A mennyei titkok 10.821, azoknak, akik az Isteni tekintetében egy három személyű elképzelésben vannak, nincs semmi fogalmuk az egy Istenről. Ha ők azt mondják a szájukkal, hogy egy, ők mégis háromra gondolnak. De azok, akik az isteni tekintetében olyan elképzelést bírnak, hogy hármasság van egy személyben, azoknak valóban van egy elképzelésük az egyistenről, és mondhatják, hogy egy isten, és ugyanakkor egy istenre is gondolnak. Megint egy következő idézet. Akkor azt is megértjük, hogy az igében minden az úrról szól, mivel hogy az atya és ő egy, vagyis az atya ő benne van és ő az atyában, amint ez így áll sok más szakaszban is. Az úr volt az örökkévalóságtól az isteni kiáradás, s így az isteni ember. Hogy ez volt az isteni ember, nyilvánvaló azokból a szakaszokból, ahol leírva van, hogy az atyát senki nem látta, sem nem. Hallotta, csak a fiú. Az Úr mondta, hogy ő az atyával lesz, mint az az örökkévalóságtól fogva volt. És mivel ő maga volt a világban az isteni igazság, amely az isteni kiáradás, ezért világos, mi az isten fia az örökkévalóságtól, és mi az isteni fia az időben születve. Az, hogy az Úr az atya, megmutatható az igéből. Őt nevezik örökkévalóság atyának, Jehovának, az atya egyetlenének. Ő az atyában és az atya ő benne. János 14 -11. Az atya nem lehet más emberiben, csak abban, amelyik belőle van, így az ő saját emberiében. Az óra saját isteniét érti az atya nevezet alatt, aki ezért felöltözte az emberit. Ez olyan, mint az ő lelke a testében. Ugyanis nem érthető meg az atya, mint első személyi. Ebben az esetben két atya lenne. Az isteni nem lehet más testben, mint a sajátjában, így annak isteninek kell lennie. Most egy újabb. Előre tudott volt, hogy az egyedül hit által tételt helyezik majd az egyház közepébe, mintha az lenne az egyház lényege, s amely tantétel az egyedüli úrban való hittel nincs összhangban. Továbbá mondatott, hogy ma nemzettelek téged, és hogy az úrnála volt, a világ megalapítása előtt. Dánielnél az áll, hogy ő volt az ember fia is, és hogy az Úr emberré lett, és akkor neveztetett Isten fiának Lukácsnál, ott ugyanis azt mondja, hogy az égetesté lett. Ebből látható, hogy egy és ugyanaz az Isten volt. Itt sok szakaszt idézhetnék, ahol az atyát és a fiút is megnevezik, és megmutathatnám, hogy ezek mindkét értelemben igazak, ha a helyes tanításból nézzük őket, különben a betű szerinti értelemben meghamisítódnak. Nos ennyi lenne a néhány kiemelt idézet, amelyekhez hozzátenném, hogy az egész munkából végül kitűnik, mi szerint Svdenborg sem ért egyet Atanáziusszal, hiszen elmondása szerint végül maga tanázius is beleesett a három valóságos Isten elfogadásának hibájába, amely nyilvánvaló tévedés. Most pedig vizsgáljuk meg azokat az úgynevezett érveket, amelyekre a Szent Háromságot tanító keresztény emberek hivatkoznak. Mindennek előtt ez a kedvencük a már említett egymózes Mózes 126 vegyük szemügyre, amelyben azt olvashatjuk, hogy ésmándő Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. És uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Na már most. Először nem akartam nyelvészkedni, hiszen nem vagyok az, de ismét történt egy kis közjáték. Leírtam azt, ami majd alább következik és haladtam tovább. Azaz haladtam volna, de megfájdult a fejem. Egyébként gyakorlatilag sosem fáj a fejem. Régebben, ha írnom kellett, ez időnként előfordult, amíg csak el nem kezdtem a munkát. Ez most ismét éppen ilyen fejfájás volt. Visszakanyarodtam tehát az egymózes Mózes 1.26-hoz, annak is a a verziójához és a fejfájás azonnal megszűnt amint ismét munkához láttam. Tehát nincs méz, nyelvészkedek. A görög szöveg így fesztlásd könyvben, hát ha te kedves olvasón bírod a nyelvet. Károli szerint tehát, és Mándő Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. És uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. A teremtsünk szónál a görögben a poliszomen vagy piszomen szót találjuk. Ez a szó a szótár katolikusok által mellékelt szószedet szerint azt jelenti, hogy alkossunk. A szótő itt talásd a könyvben szavak, amelyek ugyancsak a szószedet szerint a következőket jelentik, tesz, csinál, alkot. Az alkossunk szót egyedül a zsidók használták ebben az igében, de ők is többes számban. Ezzel együtt tehát a vereleje a Károli és a többi verzió szerint az egy zsidó kivételével a következő, és Mándó Isten, teremtsünk embert a mi képünkre. Az online fordító ezzel szemben ezt hozza, és mondta az Isten, mi vagyunk férfi szerint kép. Érdekes. Mondjuk az online fordítóhoz még egy-két cifraságot később is, de tény, hogy az is, az eltérő értelmezés ellenére is többes számot használ. De ne variáljunk, ha nem vagyunk szakértők, akkor most fogadjuk el a nyelvet elvileg bíró, tudós fordítók szakmai felkészültségét. Ez szerint tehát meg kell hajolnunk az előtt, hogy az egész 31 versre felosztott könyvben egyedül az ember megalkotásakor, illetve ennek a tervnek a kinyilvánításakor Isten valamiért többes számban szól. Hadd jegyezzem meg tehát, hogy az a helyzet, amikor Isten igéje többes számot használ, mindössze néhány alkalommal fordul elő az igében. Míg az, amikor egyes számban beszél önmaga tekintetében, teljesen általános. Ha már az egymózes egynél tartunk, csak itt, ebben az egy könyvben, a versek tekintetében ez az arány éppen 30 az egyhez. Erre mi történik? A jó keresztény tanítók kiemelik ezt az egyetállításuk igazolására, a többiről pedig nem szólnak egy szót sem. Szokásuk szerint. Elgondolkodtatónak tartom, hogy az 1.26-ba miképpen kerültek bele, és éppen csak oda a többes számú alakok. Ha ott igen, akkor a többi 30 esetben miért nem? Ráadásul az 1. egy 27 ben úgy rögtön az 126 ban olvasható teremtsünk után az olvasható minden verzióban ideértve a zsidót is, hogy teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt, férfiúvá és asszonynyá teremti őket. Felszólítja tehát Isten magukat, hogy teremtsenek embert az idézem mi képünkre és hasonlatosságunkra, majd ennek ellentmondva egyedül megteremti ádámot és később évát is. Hiszen az ége azt mondja, hogy teremté. Teremté, teremté. Háromszor is megerősítve olvashatjuk azt csak az 1.27-ben, hogy teremté vagyis megteremtette az ő képére és nem pedig azt, hogy teremtették őket az ő képükre. Miért erősebb ége a Szent Háromság hívők szerint az 1 Mózes 1. 26, mint az 1. 27? Persze itt is lehet azt mondani, hogy az 1.26 témánkhoz kapcsolódó lényege nem az, hogy mondjuk hárman teremtsenek, hanem az, hogy Istenes szerint valakihez vagy valakikhez szólt. De ha a felhívása az mondanám én erre, hogy teremtsünk, akkor végül miért egyedül teszi ezt meg? Hiszen a többi ége így az 1.27 is egyértelművé teszi az egyedül teremtés tényét. Ez nyilvánvaló. Nem a vita kedvéért, hiszen az nem kenyerem, de ha már ez az egy ége többes alakot használ, mi pedig ragaszkodunk is ehhez, akkor esetleg érdemes elgondolkodni az úgynevezett királyi többes felmerüléséről. Ugye, amikor egy ember azt mondja önmagát buzdítva, hogy no, lássunk végre hozzá a dologhoz, abba sem magyaráznám bele, hogy önmaga esetében legalább két esetleg három személyre gondol azért használ többes számot. És mi történik ezek után? Elvégzi, elvégezte a dolgot. Nem elvégzik, elvégezték. Pedig akként buzdította magát, hogy lássunk hozzá. A tényeket vizsgálva tehát azt látjuk, hogy ezt az egy verset kivéve, mindenhol egyes számban teremt, cselekszik az Úr. Az 1.28-ban ezt olvassuk. És megáldá Isten őket, és mandönékik Isten. Megáldá, mandö. Nem pedig megáldották és mondták. Azt is megemlíthetném, hogy a sokat emlegetett egy 26 előtt, az egymózes egy 25 ben is egyes számban teremt az Úr éme. Teremté tehát Isten pont pont pont, de ez igaz és elmondható a teljes könyvem mint írtam, az 1, 26 ban olvasható teremtsünk, mi képünkre, hasonlatosságunkra szöveg kivételével. Furcsa. Tehát a Biblia szerint így néz ki a teremtés, egy Mózes egy egy Károli, kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Majd, és mándő Isten, és látá Isten, és nevezé Isten, és mándő Isten, teremté tehát Isten, és nevezé és látá és mandő, és nevezé, és helyeztetés a többi, soroljam még. Ugye nem szükséges? Kizárólag egyes számban, egyedül teremtett az Isten. De... Hogy ezt a buta, háromságpárti érvelést végleg elintézzük, következzék a könyvet záró, vagyis az addig történteket összefoglaló ége, az 1 Mózes 1.31 ismét a Károli szerint. És látá Isten, hogy minden, amit teremtett velő, ímője igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap. Tehát nem látták Istenék, hogy minden, amit teremtettek igen jó, hanem ő egyedül látá, hogy minden, amit teremtett velő, íme igen jó. Még egyszer felhívnám tehát a figyelmet kedves olvasóma arra a nem elhanyagolható tényre, hogy ebben az egy könyvben az egy Mózes egyben csupán egyetlen versben olvasható a többes, harminc versben pedig az egyes számra utaló kifejezések esetenként többször is, de a Szent Háromságot tanítók kizárólag azt az egy huszonhatodik verset szitálják, veszik figyelembe érvelés esetén, amely az ő teóriájukkal összehozható. A többit, az elsöprölő többséget sem előtte sem utána miért nem. Talán tudják, hogy a hallgatóik úgy sem olvassák el soha ezt a könyvet sem, nem hogy még gondolkodnának is rajta. De lépjünk tovább. Még mindig a Genezis első könyvénél maradva szeretnék még egy megjegyezéssel élni egy napjainkban egyre komolyabbá váló dologgal kapcsolatban. Ennek apropója az említett egymózes egy 1.27, ahol ma azt olvashatjuk nem mellékesen a zsidók szerint is, hogy teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt, férfiúvá és asszonyá teremti őket. Nos, mi ezzel a baj? Talán hallottál már az úgynevezett genderelméletről kedves olvasóm. Ennek alapjait bár a gender szót sosem említette egy feminista filozófus írónő, a francia Simone de Beauvoir fektette le 1949-ben. Az elmélet lényeges eleme, hogy szerinte a női és férfi stereotípiák nem alapozhatók meg a biológiával, ahogyan a nemi szerepekre való determináció sem igazolható a testi felépítés által, ha empirikusan, azaz a tapasztalat szintjén adott esetben beigazolódik közülük néhány, annak hátterében nem biológiai meghatározottság, hanem a nemiséggel kapcsolatos normák elsajátítása, internalizálása áll. Magyarul de bóvvár meglátása szerint azért mert ilyen vagy olyan testel születtél, azért még egyáltalán nem biztos, hogy az is vagy aminek látszol. úgy érezzük a szándékot? Ennek az elméletnek is az a szerepe, ami a hagyományos családmodell felszámolása. Esetén, a szexuális forradalom esetén, a női emancipáció esetén is megfigyelhető törekvés volt. Számoljuk fel a bibliai, vagyis az Isten által lefektetett alapnormákat. Ma ott tartunk, hogy idézek egy 2017-es újságcikkből, amely címe, A gender az Úr a Svéd Egyházban. Tehát az idézet, három évtized után frissítette egyházi szabályzatát a Svéd Luteránus Egyház. Svédország Hivatalos Egyháza Svenska Kairikan szerint, Istent mostantól nem javallott úrnak szólítani, és a himnemű személyes névmást is ejteni kell, mert ezek a férfi elleget erősítik, és nem tesznek eleget a gendersemlegesség követelményének. A változtatás az Istentisztelet szövegét és az énekeket is érinti. A következő hír más honnan ugyanez év decemberéből. Németország, Ausztria, Luxemburg, Vaduz és Strasbourg püspökkari konferenciái megrendelték a Biblia új fordítását. Az új verzió azonnal érvényes a megnevezett német nyelvterületen. Az immár gondosabb és fairebb módon kezeli a nemeket. Már nincs Ádám. A fiak itt gyerekek. Az Isten már nem Isten, hanem a nem semleges németül, Geslechts Jéhádupla J.H.W.H. berejtése, javej! A bűnbeesés almával és kígyóval férfi nélkül történik. Isten nem Ádámot, hanem az embert meskeresi. Az ember és felesége, Éva áll a szövegben Ádám és Éva helyett. Csak hogy ez öngól, írja a cikk. Szóval akkor Éva nem ember. Kérdi. Már van egy női apostol is. Neve Jóni ő és ez Jézust számos kalandra kíséri. Erre megy a világ és a világi egyházak. Arról pedig, hogy lassan divat lesz búziénak, akarom mondani homoszexuálisnak lenni, hiszen létezik, mi több, igazi fesztivál, világmozgalom mára például a Pride, arról már ne is beszéljünk. Véletlenül éppen az Izraeli a legnagyobb rendszerint. A Tel Avivban megrendezett Prideon évről évre több százezren vesznek részt. Idézem egy a HVG-ben, 2011. május 30-án megjelent cikk címét, Tel Aviv, ahol nem csak a tengerpart homokos. Ezek az egyre erősebb trendek a világban. Tisztán megfigyelhető, hogy minden amit a Szentírás tanít egyre gyengül, és minden amit elítél, egyre erősödik a világban. Tehát a gender, akik ezt terjesztik mire hivatkoznak. Például az említett egymózes Mózes 1.27-re, ahol ők azt olvassák ki a sorokból, hogy Isten képére teremté őt, férfivá és asszonyjá teremti őket. No. Ugye azt itt mi már pontosan látjuk, hogy teremté vagy alkotta, de mindenképpen egy személyben. Ez idáig rendben is van. De mi az, hogy Isten képére, férfivá és asszonyá? Nos, nem akarnék vitatkozni az ége eme verziójával, de mégis megteszem. A magam részéről sokkal helyesebbnek érzem, érezném, ha a férfivás szó után pont kerülne. Ez pedig egyáltalán nem férfi sovinizmus, hiszen egyébként is azt olvassuk a mai verziók szerint is, hogy teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá. Tehát teremté őt és nem pedig őket. Ráadásul azt is pontosan ismerjük, hogy amikor az ember teremtése felmerült, akkor az Úr kizárólag a férfit, azaz Ádámot teremtette meglásd 1 Mózes 2 7 Károli. És formálta velő az Isten az embert a földnek porából, és lehellet velő az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. Tehát, formálta őt, nem pedig formálták őket. Az embert nem pedig az embert és az asszonyt. Lőn az ember és ekkor még sehol sem lőn az asszony. Mert, hogy az asszony az emberből lőn később, és nem az Istenből. Az Isten képe a férfi. 1 Korintusz 11 7 8 Károli. Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége. De az asszony a férfiú dicsősége. Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból. Mert nem is a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért. És legyen itt még az 1 Mózes 2 23 ugyancsak Károli szerint. És mandő az ember, ez már csontomból való csont, és testemből való test, ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. Meg tudom érteni tehát, hogy ezek az igék egyes emancipált feministáknál kiverik a biztosítékot, de ha tetszik ha nem, ezek állnak az Isten beszédében. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra a nem elhanyagolható tényre, hogy Krisztus úrunk is határozottan férfi testben volt jelen itt-e földön és nem máshogy. Ezért mondja Pál az 1 Korintusz 11.3-ban, hogy akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus. Az asszonynak feje pedig a férfiú. A Krisztusnak feje pedig az Isten. Erről itt ennyit. Most nézzük tovább a Szent Háromságtan terjesztőinek következő érveit. Ha a férfiú Isten képe lásd teremtsünk embert a mi képünkre, mivel ő az Istennek képe, akkor a férfiú is három arcú lenne esetleg kettő vagy egy. Az, hogy a férfiban van lélek, nem jelenti azt, hogy a test és a lélek külön entitás, hyposztéisz lenne, hiszen bár mindkettő adott-e földi létben, mégis a kettő csak együtt képes létezni, tehát nincs egy valóságos testember és egy valóságos lélekember, hanem a kettő egyszerves egész alkot. Azt mondja az egymózes egy 1.26-ban az ége, hogy és uralkodjék nem. Pedig azt, hogy uralkodjanak, hiszen ha Isten három az egyben, mint a neszköfé, amint magyarázzák, akkor az embernek is ehhez kellene igazodnia. Ha egy háromarcú, három személyű Isten képére lett teremtve, akkor neki is ilyennek kellene lennie, de az ember sem ilyen. Még ebben az igében is azt olvashatjuk, hogy Isten egy egységként említi az embert, az ő képére alkotott teremtményét. Tehát uralkodjék és nem pedig uralkodjanak. Ugyancsak egy adventista lelkésztől vagy prédikátortól hallottam a Szent Háromság mellett való érvelése során, hogy nyilván úgy emlékezett, persze rosszul, de a hallgatósága vajon otthon ellenőrizte-e az állítását. Hogy az özönvíz előtt Isten azt mondja, nem jó az, hogy a mi lelkünk örökké az emberben maradjon. Hát ami ezt illeti, ezt éppen alaposan benézte, hiszen ez egy igen jó érvéppen az én állításom alátámasztására. Mivel hogy az ége, konkrétan az egymózes hat 6-3 a következőképpen feszt a Károli, majd a zsidó, de az összes többi írás szerint is. És Mándő az Úr, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test. Legyen életének ideje 120 esztendő. És a zsidók szerint. De mondta az örökké való, ne maradjon szellemem az emberben örökké, mivel ő test is. Azért legyenek napjai 120 év. Kedves Szent Szellem! Légy oly kedves, és ne maradj már örökké az emberben. Én mondom ezt a kollégád, főnököd, a Szent Háromság első személye neked, aki a Szent Háromság harmadik személye, valóságos Isten vagy az Anya Szent Egyház szerint. Ugye nem ez áll az igében. De még csak az sem, hogy a mi lelkünk, szellemünk, hanem az áll ott, hogy az én lelkem vagy szellemem. Persze lehet, hogy az ő bibliája másthoz, ezen már meg sem lepődnék, ami azt illeti. De félretéve a tréfát, ha összehasonlítod az iménti idézet akároli és a zsidók szerint helyes formáját, feltűnhet egy igen érdekes idézőjelben apró kis különbség. Nem a lélekszellem ellentétre gondolok, hiszen az általános akároli vonatkozásában. Hanem észrevetted. A zsidók azt írják, hogy ne maradjon a szellemem az emberben örökké, mivel ő test is. Hoppa! Károly szerint ugyanez úgy szól, hogy mivel ő test. Lássuk be, nem mindegy. A keresztény fordítások itt a Károlival értenek egyet az egy King James kivételével, amely ha jól értelmezem ugyancsak hozza az is, szintén is szót a zsidóval összhangban, fordett e olszó is flash. Nézetem szerint ez úgy helyes, hogy hústest is. Persze valamiért ők is odabibgyeztették az ízvan létigét utólag zárójelben. Az eredeti verzióban ez nyilván úgy szerepelt, hogy fordett hája olszófles. Ehhez képest például a Magyar Biblia odáig megy, hogy hangsúlyozza az ezzel kifejezetten ellenkező állítást. Náluk így festes szakasz, akkor ezt mondta az úr, ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkor a 120 esztendő. Him. Már megint mi ez a dolog? Miért fontos annyira a keresztényeknek az, hogy idézem csak test legyen. A szeptuaginta a szövege minden esetre őket igazolja, abban nem találtam az is szóra való utalást vagy magát a szót. Igaza csak szónak sincs nyoma sem a görög szövegben, pedig a keresztények a zsidókkal ellentétben abból fordítottak. Én a magam részéről itt egyértelműen az zsidó szöveggel értek egyet, hiszen az tiszta sor és nyilvánvaló, hogy az ember nem csak test. De haladjunk tovább. A következő nézetem szerint a már-már valóban vicc kategóriát érvelést több ízben hallottam magam is, például ugyancsak az imént említett adventista jó embertől. Ez arra az ígére, jelenések 4 nyolcra ra hivatkozik, amelyben az Isten trónja körül lévő négy élőlény és nem pedig állat, mint a jó Károli szerint olvasható folyamatosan dicséri az Istent. Ezt a szentírása következőképpen írja le Károli majd csia szerint. És a négy lelkes állat, amelyek közül mindeniknek hadhat szárnya velő, körös körül és belül teljes velő szemekkel. És meg nem szűnik velő nappal és éjjel ezt mondani, szent, szent. Szent az Úr, a mindenható Isten, aki velől és aki van és aki eljövendő. Csia szerint. A négy élő lény, kik közül mindegyiknek hat szárnya volt, tele volt körül is, belül is szemekkel. Nappal is, éjjel is megszűnés nélkül kiáltották, Szent, Szent, Szent az Úr, a mindeneken uralkodó Isten, aki volt, van és eljövendő. Hát igen, ez szuper. Na, erre mondom hogy ügyes. Tudod ez tipikusan az a helyzet, amikor nincs valódi érv, de nagyon ki kellene találni még valamit. És megszületik ez a szellemi bravúr. Összeszámolja, hogy a Szent, Szent, Szent az egyenlő három, tehát akkor nyilván három az Isten. Ez igen, ez valóban nagy tapsot érdemel. Ez ismét tipikusan a természeti ember és a szellemi ember felfogásbéli különbözőségének az eklatáns példája. Van itt, még ugyanebben a mondatban is egy kazal egyéb utalás is az egyistenre, úgy, mint az Úr, a Mindenható Isten, aki van, aki eljövendő csupa egyes számban, de nekik csak a szent, szent Szent érdekes. Mert az három. Nem értik, vagy nem akarják megérteni azt az. Egyszerű tényt, hogy itt a folyamatosságot mutatja be az ége, ahogyan ez csia fordításából, de a károliból éppen így teljesen jól érzékelhetően ki is tűnik íme. Nappal is, éjjel is megszűnés nélkül kiáltották, szent, szent, szent. És meg nem szűnik velő nappal és éjjel ezt mondani, szent, szent, szent. Így értendő. Tehát nem háromszor mondják, hanem szünet nélkül nem szűnik velő. Egy értelmes ember számára nyilvánvaló kellene legyen, hogy a Szentírás nem adhatja vissza ezt a folyamatosságot, hiszen akkor más sem állna a Bibliában, mint az, hogy szent-szent-szent-szent-szent. Persze azt elfogadom, hogy az ége szövege szerint minden harmadik szent után következik az Úr, a mindeneken uralkodó Isten, aki volt, van és eljövendő szöveg, ám ha elfogadnánk azt a logikát, amellyel emberünk előállt, akkor mint mondtam, az a szám, ahányszor a szent szó elhangzik az úr előtt a végtelenségig variálható lenne, hiszen a végtelen úr tulajdonságai végtelenek. Azért beszélek a tulajdonságai szerint való megkülönböztetésről, mert a szent háromság hívei ezt teszik. Teremtő, megváltó, megszentelő. Ez a három tulajdonsága szerintük a három valóságos és ilyen alapon megkülönböztetett Istenüknek. Tehát visszatérve a három szenthez, nem azt mondják folyamatosan, hogy háromszor szent és a fenti szöveg, hanem a szent szót mondják folyamatosan. A mondat utolsó szakasza számunkra, földi embereknek, akiknek a kijelentés szól határozza meg konkrétan, hogy kire vonatkozik a négy élőlény által folyamatosan zenged jelző, hiszen ahol ez történik a mennyben, ez minden ott élőlény számára teljesen nyilvánvaló. A mennyben tökéletesen értelmetlen is lenne azt állítani az Úrról, hogy aki eljövendő hiszen ő minden pillanatban ott van. Nem ott várják, hanem itt. Persze már aki. Igen, mondhatja valaki, érvelhet úgy, hogy az ége itt aki volt, van és lesz jelentést hordoz, csak hogy nem az van odaírva. A görögben itt a ér szó szerepel, amely kifejezetten érkezőt, jövevényt jelent. Ha pedig a görög szöveg helyes, akkor az eljövendő fordítás is helyes. De folytassuk. A háromszor szent apropóján jut eszembe és egyébként őszintén megislep, hogy ezen az alapon még nem hozakodtak elő egy másik történettel. Egy olyan történettel, amelyet kevesen értenek és még kevesebben magyaráznak, ám bár a fenti nyakatekert okoskodás szerint akár a következőkben említett eset is egy jó érv lehetne a szent háromság igazolására. De miről is beszélek? A János 21.14-től 17-ig következzék itt ismét a Károli szerint. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadta halálból. Mikor aztán megevédelének, Mande Jézus Simon Péternek, Simon, Jónának fia, jobban szeretszé engem ezeknél. Mande néki, igen, uram. Te tudod, hogy szeretlek téged. Mandönéki, legeltesd az én bárányaimat. Mandönéki ismét másodszor is, Simon, Jónának fia, szeret engem. Mandönéki, igen, uram. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Mandönéki, őrizd az én juhaimat. Mandönéki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeret engem. Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta velőnéki, szeretsz én engem? És Mande Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Mande Néki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Idézet vége. Mit látunk itt? A feltámadt Krisztus, a megdicsőült úr megjelenik a genazarettevön Tevön halászó tanítványoknak. Ad neki megeteti a társaságot az úrvacsoránál erről részletesen alább majd Pétert kérdőre vonja egymás után háromszor, amit el jelenetet szemlélve tisztán láthatóan maga Péter sem tud mire vélni. Fogalma sincs, hogy miért történik ez. Ahogyan a keresztény igemagyarázóknak sem, én legalábbis még egyiktől sem hallottam magyarázatot erre a jelenetre. De visszatérve témánk fővonalához nos, itt csafatnák le-e magas labdát a Szent Háromságtan hívei. Lecsafatnák, ám hamar letörném a szarvukat. Hiszen hol találunk egy párhuzamot a Bibliában ezzel a történettel. Három kérdés, három válasz, három kijelentés és három állásfoglalás és pedig éppen Pétertől. Ha még nem tudod segítek. Itt mentette meg az Úr Pétert. Ugyanis éppen Péter volt az, aki háromszor tagadta meg őt, mielőtt megfeszítették volna. Bizony. Háromszor megtagadta Krisztust félelmében. Azt mondta háromszor is, hogy nem ismeri az Urat. Aki pedig nem ismeri az Urat, azt az Úr sem ismeri. Aki az Urat megtagadja, azt az Úr is megtagadja. Ugye? Tehát az Úr, miután háromszor megtagadta őt Péter, itt háromszor húzta ki belőle azt, hogy mindenkinél jobban szereti őt Péter. Ez volt tehát Péter végső állásfoglalása az Úr kapcsán és nem pedig az, hogy megtagadta őt. Mindezt úgy, hogy Péternek a leghaloványabb fogalma sem volt eközben arról, hogy mi is történik valójában. Még meg is szomorodott a drága testvér a helyett, hogy megcsókolta volna a lábát az úrnak, vagy minimum a nyakába ugrott volna. Elhelyett ő megszomorodott értetlensége okán. Menjünk tovább. A következő. Igen látványos, és meg kell hagyni, sokkal józannabb érve a hívőknek arra a jelenetre épül, amikor Istvánt az zsidók megkövezik, ő pedig megpillantja a számára feltáruló mennyben az urat az atya jobján. Íme, apostolok cselekedetei 7.55 és 56. Károli. Mivel pedig teljes összent lélekkel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, és Mándő, ímői látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. Ide kapcsolódik szorosan a is megemlített Máté 26.64 ismét csak Károli szerint. Néki Jézus. Te mondád. Sőt mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jogján, és eljönni az égnek felhőjében. Ugyanez a Szent István társulat szerint. Magad mondtad felelte Jézus. De mondom nektek, mostantól látni fogjátok az ember fiát, amint a hatalom jobbján ül, és amint majd eljön az ég felhőjén. Következzék a Márk 14.62 a Neovulgáta és Károli értelmezésében. Jézus azt felelte neki, én vagyok. És látni fogjátok az ember fiát a hatalmasnak jobbján ülni, és eljönni az égfelhőiben. Jézus pedig mandő, én vagyok. És meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az égfelhőivel. Most a Lukás 22.69 Neovulgáta és Károli. De mostantól fogva az ember fia a hatalmas Isten jobbján fog ülni. Mostantól fogva ül az embernek fia az Isten hatalmának jobbja felől. No. Ez az érv tehát már valóban igényel magyarázatot, hiszen a Biblia legtöbb ma olvasható fordítása betű szerint a katolikus neovulgáta kiemelten és hangsúlyosan tartalom szerint is meglehetősen egyértelműen két Istent mutat be itt. Ennek, illetve ezeknek az igéknek a pontos megértéséhez már valóban mély szellemi hozzáférés, az Úr komoly segítsége szükséges. Feltéve, hogy nem a neovulgát tanulmányozzuk, mert az félreérthetetlenül hazudik. Hiszen például mekkora különbség van a hatalmas nagybetűvel és a hatalom szavak között. Míg előbbi egyértelműen egy személyre utal, addig a második helyesen csupán egy fogalmat takar. A nagy hával hatalmasnak jobbján egyértelműen azt jelenti, hogy valakinek aki hatalmas a jobbján lenni ülni, azonban a hatalomnak jobbján az már messze nem egyértelműsíti ugyanezt a jelentést, egyébként nagyon helyesen. Tehát, mielőtt ezen igék valódi értelmét megmutatnám, szeretném feltenni a kérdést neked, kedves olvasóm, miképpen képzeled elte azt az alakot, aki fenti 755 és 56 igeversek szerint Krisztus bajján áll? Ugye, ugye? Itt mindenki Krisztusra koncentrál, és azt mondja: Hoho! -ho. Itt kérem egyértelműen egymás mellett áll az Isten és Jézus. Hát, ide van írva! Aha! És tessék mondani, hogyan néz ki az a bizonyos Isten, akinek Jézus a jobbján áll? István talán látott még valakit. Csak mert maga Krisztus mondta, hogy az atyát, Istent csak és kizárólag ő látta és láthatja, hiszen egyános János 4.12 Károli, az Istent soha senki nem látta. Tehát senki. Még István sem. Vagy István meglátta a láthatatlan Istent. Dehogy. Egy Timóteus 6.16 Károli. Ki -e egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik? Akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen. És a János 1.18, 6.46 Károli. Az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Aki elküldött engem, maga az atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Nem hogy az atyát valaki látta, csak az, aki Istentől van, az látta az atyát. Tehát csak Krisztus, az Úr látta az atyát, hiszen ő maga az Isteni mi voltában. István egészen nyilvánvalóan nem láthatott senkit ezek szerint az Úr Jézus bajján, amikor megnyílt neki a menny. De akkor miről van itt szó? Arról, hogy az ége betű szerint itt teljes tévútra vezeti mindazokat, akiknek nincs meg a szellemi hozzáférése az igazsághoz. Erre írt a Svdenborg, hogy az ége betű szerint meghamisítódik. Arról van szó, hogy ez az ége kizárólag szellemi módon érthető meg pontosan és helyesen. Vessünk egy pillantást az abcsel 749 és 50 igékre, amely közvetlenül megelőzi az először téves érvként bemutatott apcél 755 és 56 igéket. Íme az igék a Magyar Bibliatársulat és a Neovulgáta fordításában. A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámoja. Miféle házat építhetnél nekem mondja az Úr, vagy hol van az én nyugalmam helye? Nem az én kezem alkotta-e mindezt? Az ég az én trónusom, a föld pedig lábaim zsámoja. Miféle házat építenétek nekem mondja az úr, vagy hol lenne az én nyugodalmam helye. Azt pedig pontosan tudjuk, hogy ki trónol a mennyben és azt is, hogy kinek helyezte alába alá az atya a földet zsámolyként, valamint azt, hogy kié az ítélet. Zsoltárok 9-8-9 majd a 11-4 itt a zsidó írás szerint. De az örökkévaló örökké trónol, megszilárdította az ítéletre trónját. És ő ítéli. Igazsággal a világot, megbírálja a nemzeteket egyenességgel. Az örökkévaló a Szent Templomában, az örökkévaló, kinek égben a trónja szemei látják, szempillái vizsgálják az ember fiait. És aljás 66 egy a zsidó szöveg majd a Károli. Így szól az örökkévaló, az ég az én trónom és a föld lábaim zsámoja. Melyik az a ház, melyet építetek nekem, és melyik a hely az én nyugalmamra? Így szól az Úr, az egek nékem ülő székem, és a föld lábaimnak zsámoja, minő ház az, amelyet nékem építeni akartok, és minő az én nyugalmamnak helye. A zsidó írást azért idéztem itt minden alkalommal, mert egyértelművé teszi, hogy az Úr maga az örökkévaló, az Ó Szövetség Istene. Aki az Új Szövetség Istene is. Az égi vagy mennyei trón tehát az örökké valóri, aki a háromság hívők fejében az atyának felel meg, ám ugyancsak ő mondja, hogy és a föld lábaim zsámoja, azt pedig Krisztusnak ígérte az Isten. Ezt maga Krisztus úrunk mondta, amikor a zsidókat tanította, amint az olvasható a Máté 22.44 és a Márk 12.36-ban. Mandő az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg nem vetem a te ellenségeidet a te lábaid Hiszen Dávid maga mondotta a Szent Lélek által, Mándő az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg nem vetem a te ellenségeidet lábaid alázsámojul. És azt is Krisztus, az Úr mondta a Máté 5.34 és 35 szerint, hogy én pedig azt mondom néktek, teljességgel ne esküdjetek.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 Nem egyenlő vele, ahogyan sokan hazug és téves módon tanítják, hiszen ez a verzió legalább két személyt feltételez, hanem ahogyan Svdenborg is állította egy és ugyanaz, azonos vele. Azt tehát eddigre már beláthatjuk, hogy Isten az örökké való tehát az atya Isten azonos magával Krisztussal. De akkor miként lehet az, hogy betű szerint annyira egyértelmű utalásnak látszik számos helyen az igében a két személyű istenség. Nos, ez nyilván nem véletlen. Egyrészt meg kell érteni, hogy a megértés korán sem adatik meg mindenkinek. Ahogyan a példabeszédek esetén is megindokolta az Úr, a tanítások sem mindenkinek szólnak hazudjon bármit is a keresztény felfogás és tanítás. Szó nincs arról, hogy az Úr mindenkiért jött volna el, szó nincs arról, hogy mindenkit meg akar menteni. Számtalan szor elmondtam és tartom ma is: Akit az Isten meg akar menteni az meg van mentve. Ha Isten, az Úr akar valamit, akkor az úgy volt, van és lesz. Tudomásul kell venni, az Úr nem szeretne és nem próbál tenni, hanem akar és tesz. Mert, hogy ő az Isten. Erre számos konkrét utalás van a Biblia oldalain, most nem mennék ebbe mélyebben, mert nagyon elvinne a tárgytól, olvashatsz ezekről az előző írásaimban részletesen és bőséggel. Tehát, mi az igazság a jelen formájukban valóban igen félrevezetően ható igék kapcsán? Ismét csak Svdenborgot idézném, majd hozzáfűzöm a magam magyarázatát ahhoz. A felkent, a messiás, a Krisztus és az Istenfia azonos értelmű kifejezések és az is, hogy ő a király, és hogy az Úr tulajdonképpen az isteni ember. Az isteni ember a Szent, mint Lukácsnál egy, és egye bütt az igében, Zsoltárok 89 5-20 és Daniel 9 a Szentek Szentje és több más szakaszban is, az Izrael Szentje, bőven idézhető. Hogy a Szent az az emberi, világos a Lukács 135 ből És felelvén az angyal, Mande néki, a Szent lélek szállt ereád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged. Azért a Misszületik is Szentnek hivatik, Isten fiának. Hogy a lélek az isteni kiáradás, nyilvánvaló és zsaiásnál, 11.2.3, amely szakasz az Úrral foglalkozik. A mi hitünk tanítása azt is mondja, hogy az Úr legyőzte a halált, és felment győzedelmesen a mennybe, és ült az atya jobb keze felől. Mi egyebet jelent a halál, amelyet ő legyőzött, és amelyen diadalmaskodott, mint azt, hogy alávetette a poklokat. A halálapoklót jelenti, mert mindenkit, aki ott van, halottnak neveznek. És mi mást jelentene az, hogy ül az atya jobb keze felől, mint az isteni minden hatóságot? Hogyan tudna az emberi, amely ugyanakkor nem isteni is, a végtelen isteni jobb keze felől ülni? Azok, akik elkülönítik az Úrtól az Istenit, amelyet atyának hívnak, és akik az atya isteniét az Úr emberién kívülre helyezik, azokat hívják fülöp követőinek fülöp nyomán, aki kérte az Úrat, hogy láthassa az atyát, s akinek azt mondta az Úr, hogy látta őt, és hogy aki látta őt, látta az atyát, mert az atya benne van és ő az atyában. János 14.9-11-ig Ezért őt nevezik erősnek, és jobbkéznek, amely minden hatalmat jelent. Az Úr az egyetlen Isten. És Zsajjás 45.13.14, itt az Úrról van szó. Az Úr az Isten, Ő az ége. Hogy az Úr emberje az isteni, világosan megállapítható abból is, hogy János evangéliumában írva található, az ége az, amely által minden dolog alkottatott és teremtetett, és hogy örökkévaló Istennek nevezték János 1:2. Azt is mondja, hogy testé lett, következéskép, hogy Isten, aki az ége, testé, az az emberré lett. Ebből következik az, hogy az Úr emberje az isteni. Hogy az óra teremtő, az nyilvánvaló Jánosnál egy-három, ahol az áll, hogy az ége által lett minden dolog alkotva, ami alkottatott. Azért nevezi meg az úr olyan gyakran az atyát, mert az úr, az ő eljövetele előtt maga volt atya, és a fiú volt az isteni kiáradás, vagy ége. Ez volt akkor a fiú, és az isteni ember is. Ez okból az ószövetségben is, mielőtt az úr megszületett volna isten fiának hívták az isteni embert, mert tudták, hogy nem nevezhetnek más atyának, mert nincs másik. Ezért említette ilyen gyakran az atyát, de azután az Úr lett az atya is, mint isteni ember, és belőle származik az isteni kiáradás. Nyilvánvaló az igéből, és így az egyház hitéből, hogy az Úr istenie az, amit ő atyának nevez. De hogy ő ezt nevezte az atyának, ez idáig nem gondolta senki. Idézetek vége. Ennyi tehát Svdenbortól 1759-ből. Azt kell mondjam... Ezekkel maradéktalanul egyetértek. Amikor tehát az Úr itt volt a Földön mint ember, akkor azért beszélt atyaként az ő saját isteniéről, ahogyan Svdenborg fogalmaz levetkőzve az isteniét, mert azon beszédek elhangzásának idején ő valóban ember volt. Ahogyan az Evötár című írásomban fogalmaztam, Krisztus volt az Isten földi avatarja szó szerint. A valaha itt élt legtisztább és leghatalmasabb Evötár. Ő benne öltött földi testet Isten. Remélem kedves olvasóm, tökéletesen világossá vált számodra is eddigre, hogy miért beszélt Krisztus az atyáról mint egy másik személyről, holott ez ő maga volt. Most János egy 5 ötig Károli szerint. Kezdetben velő az ége, és az ége az Istennél, és Isten az ége. Ez kezdetben az Istennél velő. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne az élet, és az életvelő az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Mint számos esetben leírtam már egyébként a fent szerzővel teljes összhangban az igének van egy szellemi megfelelése is, amely pedig a valódi lényege és amely megértése nélkül tökéletesen rejtve marad az ége valódi jelentése az olvasó előtt. Ahogyan Krisztus példabeszédeinek valódi értelme is rejtven maradt a farizeusok előtt. Ez az oka annak a számos hazugságnak, félremagyarázásnak, félreértésnek, amelyeket oly gyakran hallhat az, aki egy-egy magát kereszténynek valló, vagy akár éppen egy Isten tagadó, őt támadó előadót hallgat. Hiszen az ellentábor is tanulmányozza az igét, legalábbis a dörzsöltebbje, hiszen akinek van legalább egy falat esze, az függetlenül a hova tartozásától, érvek mentén igyekszik előre a maga útján. Tehát ezek a hallgatók és magyarázók csupán az ége betű szerinti értelmét látják, ahogyan a farizeusok is egykor, a betűben keresik az életet vagy az érveiket Isten mellett vagy ellen, ez pedig óhatatlanul tévútra vezeti őket. Azt is elmondtam szor, hogy az ége valódi, azaz szellemi értelmét kizárólag az úr tárhatja fel egy ember értelme számára. Ezt a tudást saját erőből mint egyébként semmi mást sem nem lehet elsajátítani. Az Istennek jobbja felől tehát szellemi értelemben így valójában azt jelenti, hogy teljes dicsőségben és hatalomban. Csak ezt a természeti ember, aki kizárólag a betű szerinti értelmet képes kisilabizálni feltéve, hogy egyáltalán valaha is kezébe veszi a Bibliát, sosem fogja megérteni. Menjünk tovább. Számtalanszor elmondtam már azt is, hogy az ége sokkal lékesebben szól nálam. Amiért mégis írok az, hogy megmutassam azokat az összefüggéseket és tényeket, amelyek sokak számára nem tárulnak fel teljes mélységükben az ígét olvasva. Ha úgy tetszik, az én igével kapcsolatos írásaim is egyfajta igemagyarázatok, amelyekkel valóban tele van a padlás, ám túl csak fel bármennyire is a padláson lévő lomokat, az enyémhez hasonló magyarázatot keveset, sőt, esetenként egyetlen egyet sem fogsz találni, az bizonyos. Gondolj csak az óriásokkal, például Dávid és Góliát esetére a gondolatok című munkában, vagy a preegzisztenciális léttel kapcsolatos meglátásaimra. Hihetetlen mennyiségű magát kereszténynek valló, ilyen olyan felekezett béli pap, prédikátor, ige hirdető, teológus, és még a Manó tudja hányféle jó ember különféle előadásain vagyok túl mára. Volt ezek közül sok érdekes és még több érdektelen. Ám volt valami, ami mindezekben közös volt. Ez pedig az, hogy a nehéz témákat általában mindannyian kínosan elkerülik. De vajon miért? Vannak sláger témák, ezeket magyarázzák vég nélkül, de például az óriásokhoz pedig még a protestáns kánon is tele van velük, gyakorlatilag egy keresztény sem nyúl. Ismét felteszem a kérdést, miért? Néhányan már mernek szólni, véleményt formálni például a predestinációval kapcsolatban, főként ha muszáj nekik mert például teológiát oktatnak, ám mondanom sem kell, hogy gigantikus butaságokat tanítva, hirdetve ezzel kapcsolatban. Persze ez nem csoda, hiszen a keresztény dogmákkal konkrétan nem lehet közös. Nevezőre hozni például a kettős predestinációt. Pedig ezzel is, illetve az esztényként egyértelműsítő igékkel is csordultig van még a sérült protestáns kánon is. Ezekkel bőven találkozhattál előző írásaimban. Ne érts félre, a katolikus kánon sem jobb. Hiszen a kánon léte már önmagában sem igazolható a Biblia alapján. Azért nevezem ezeket sérültnek, mert hiányzik a félkarjuk lábuk. Ám még így, ebben a formájukban is szilárdan megállnak. Az értőknek. Hiszen legyen bármennyi az igazság, akit az Isten vezet annak egyetlen mondat is elég, akit pedig nem, annak tízszer ennyi tartalom is kevés lenne ahhoz, hogy megértse az igét. No, írtam már ezekről eleget, Kicsit fáraszt is a téma, ráadásul valódi mondandómhoz képest ez gyakorlatilag teljesen jelentéktelen. Térjünk hát vissza most fő téma körünkre. Azt állítom tehát, hogy az Úr, a megváltó Krisztus, aki emberként itt járt a földön és akit a rómaiak a zsidók felbújtására megfeszítettek, nem volt más, mint maga a világteremtője. Az egyetlen igaz élő teremtő Isten, Izrael szentje az, akit atyaként határoz meg és tanít a hazug szent háromságtan. Azt állítom, hogy az atya Isten maga a fiú, a fiú pedig maga az Atya Isten, nem egy lényegű, hanem azonos vele. Az pedig, amit szent léleknek vagy szent szellemnek hív a Szent Háromság hívők tábora, az Isten lelke, amely és nem pedig aki, elválaszthatatlan része, nem pedig önálló entitás hüposztélyz Istennek. Ahogyan az ember maga a lelke, Isten is maga az ő lelke. Elválaszthatatlan attól. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek egy és ugyanaz, nem pedig három egy lényegű személyi. Csak és kizárólag így lesz egy az Isten, és csak így. Akit a világ ma Jézus Krisztusként ismer és tisztel már aki tiszteli, az nem volt más, mint maga az örökké való egyetlen teremtő Isten. Az emberie, ahogyan Ansv fogalmazott. De ettől még Isten maga volt az, aki itt járt közöttünk. Hiába okoskodik egy-két kínban lévő keresztény igehirdető hirdető aki érzi mert a lelki ismerete beleüvölti a fülébe, hogy nagy itt a baj a keresztény állításokkal, nézetekkel, de ennek ellenére ezt mégsem hajlandó nyíltan elismerni, hiszen akkor egy keresztény alappillért kellene meghazudtolnia, tehát kínjában megpróbálja elmagyarázni újra és újra szerencsétlen hallgatóinak, hogy a három az tulajdonképpen nem is három, meg nem is úgy három, hanem hogyan három, és ráadásul igazából végső soron. Nem is három, hanem valójában egy. De csak ki mondja, hogy három, ha pedig három, akkor abból a hallgató fejében sosem lesz egy. Még külön neveket is ad neki mi több, külön hatásköröket. Ugye az atya a teremtő, a fiú a megváltó és közben nyáró, a szent lélek pedig a megszentelő tanító. Mi a bánat ez ha nem három jól felosztható, egymástól jól elkülöníthető és megkülönböztethető valami. Három Isten tanít a kereszténység magyarázzák bárhogyan is a bizonyítványukat. Ez a valódi célja ennek a keresztény hazugságnak. Ha elhangzik az, hogy háromság, különösen az, hogy szent háromság, akkor az egy Istenben való hitnek annyi a hívő fejében. Érdekes, hogy ezt a muszlimok pontosan átlátják, hiszen őket nem vakítja el ez a hazugdognő. Szimplán kinevetik és köpnek egyet, ha azt hallják, hogy három, de valójában egy. Hát kit néznek hülyének ezek a keresztények? Kérdik, egyébként teljesen jogosan. Lapoz csak vissza a katolikus katekizmusban foglaltakhoz. Meglátod hogy mennyire igazuk van. Legalábbis ebben, hiszen az ő hitük sem jobb egy fikacnyit nyit sem. De legyen itt ismét egy kis emlékeztető abból a förtelemből, egy Isten van, aki három személyi, atya, fiú és szent lélek. A három isteni szemét egy szóval szent háromságnak nevezzük. A Szentlélek a Szent Háromság harmadik személye, valóságos Isten az atyával és a fiúval együtt, akit Jézus Krisztus ígért meg és küldött el egyházának. Eddig az emlékeztető. Írtam már, hogy Róma a valódi atya az iszlámnak is, s hogy Rómában született a Korán, ezt megismerheted a Backstage című írásom iszlámmal foglalkozó fejezetéből. Emlékezz csak! Ozd meg és uralkodj! Ez máig Róma hatalmi receptje. A keresztényeknek beadják a Szent Háromságot, a muszlimoknak meg elmondják, hogy ez mekkora hazugság. Aztán üsse, írtsa csak egymást a sok ostoba vakitű. Mi adjuk el nekik a konfliktust kiváltó ideológiát, a fegyvert, technológiát, gyógyszert és még súgunk is nekik, menedzseljük az eseményeket. Gyönyörű. És működik. Nézd csak körül a világban mi folyik. Csodálod, hogy Isten, az Úr megoldása a tűz lesz erre. Ahogyan az ősökére volt a víz. Tehát ez a világ a tűzé, tűzze zászlajára Róma és akárhány természetvédő ember is azt, hogy mentsük meg a föld vegyünk vissza a káros anyagok kibocsátásból, mondjon le az üvegházhatás, és használj te is golyós dezodorthabbüdös vagy. Közben pedig az óceánok atomtemetővé válnak, az esőerdők eltűnnek és kokainültetvények nőnek a helyükön, amelyeket az ENSZ fegyveresei őriznek, mint az afgán mákültetvényeket is, a gyerekek pedig lassan azt sem tudják már, hogy milyenek voltak az igazi felhők, hiszen csak a Tsemtrél csíkokat, fátlat ismerik, már a mesefilmekben is csak ilyeneket látni. Már azokra a gyerekekre gondolok, hogy pontosabb legyek, akik egyáltalán nézhetnek mesét, mert a legtöbb csak az aktuális munkadarabot nézheti egész nap, amelyen éppen ébérért dolgozik azért, hogy éhenne hajjon és agyon ne verjék. Szóval az úr azt mondja, hogy ez így, ahogyan van, tokvonó megy a tűzre. Jogosnak érzem. Van ezt megerősítendő rengeteg ége, de legyen itt csupán kettő, a legegyértelműbbek közül. Jeremiás 51.58 a zsidó írás szerint. Így szól az örökkévaló, a seregek ura, bábelfelő, a széles, rontva rontatik le és magas kapui tűzben égettetnek el. Fáradnak tehát a népek semmiért és a nemzetek a tűzért és elbágyadnak. És ha bakuk 2.13 Károli. vagy Imői, nem a seregek urától van né -e ez, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak. No, kellőképpen kibánkódtam magam a válladon kedves olvasóm, köszönöm a türelmed. Most következzék végre az, amely valóban érdemes az olvasásra. Következzék számos igeidézet, amely az érdemi mondani valónkkal kapcsolatos igazságot tárja fel, ha valaki hajlandó tiszta elmével és látó szemmel befogadni ezeket. Nehéz eldönteni, hogy melyikkel is kezdjem ezt az ige áradatot, de az Úr ebben is segített nekem tehát legyen az első az ésaiás 96 titkáról Károli szerint. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét, csodálatosnak, tanácsosnak, erős istennek, örökké valóságatjának, békesség fejedelmének. Úgy vélem nem véletlenül kezdtünk ezzel az igével. A fiú tehát, aki adatik adatot nékünk embereknek, az ő nevét hívják Erős Istennek, örökkévalóságatjának. Tehát még egyszer. A fiú aki adatot nékünk az Erős Isten és az örökké valóságatja. Ő Sálem királya is és pont. Mit mondjunk erre? Aki nem lát, az vak, aki nem hall, az süket. Talán ennyit. Ugye ennek fényében a sokat idézett János 10 is egészen nyilvánvalóvá kell váljon bárki szemében. Én és az atya egy vagyunk. Mielőtt folytatnám a vonatkozó igék válogatott kis csokrának bemutatását, szeretnék annyit eléjük megjegyezni, hogy csak a legszükségesebbnek tartott információkkal szeretném ezeket kommentálni. Arra számítok, hogy jelen művet már csak téma választása okán is javarészt szakemberek, tehát az igét ismerő és szerető olvasók veszik majd kézbe. Ennek okán itt már nyilvánvalóságokkal nem fárasztanálak kedves olvasóm. Egyébként is, az igék magukért beszélnek, hiszen Isten beszéde minden emberi beszédnél tartalmasabb és pontosabb, csupán az lehet a kérdés, hogy ez a beszéd mennyire eltorzított formában kerül eléd és, hogy azt te mennyire vagy képes helyesen értelmezni. Mégis úgy vélem, hogy a következőkben idézett igéket egyszerűen lehetetlen félreérteni azok megvilágításában, amelyeket tárgyunk vonatkozásában eddig elétártam. Tehát az igék. És aljás 56, 54, 5, 37, 15, 16, 20 és 23 a Károli szerint. Hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázási és köbdösés előtt. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltód Izraelnek szentje, az egész föld istenének hívattatik. És könyörge ezékiás az úrhoz mondván, seregeknek ura, Izrael istene, ki a kerubokon ülsz. Te, csak te vagy a föld minden országainak istene, te teremtéd a mennyet és a földet. És most uram, mi istenünk. Szabadíts meg minket az ő kezéből, hogy megtudják a föld minden országai, hogy te vagy, Uram, Isten egyedül. Kit káromoltál és szidalmazál, és ki ellen emeltél szót, hogy oly magasra látsz. Izrael szentje ellen. Most Jeremiás 25.31 és 50.34 Elhat-e harsogás a földnek végére, mert per van az úrnak a pogányokkal, ő minden testnek ítélő bírája, a hitetleneket fegyverre veti, azt mondja az úr. De az ő megváltó erős, seregek ura az ő neve, bizonnyal felveszi az ő peröket, hogy megnyugtassa e földet, és Babilon lakóit megrettentse. Most Ámos 9.5-12-ig. Mert az Úr, a seregek ura az, aki megérinti a földet és elolvad az, és jajgat annak minden lakója, és feldagad egészen, mint a folyam, meg elapad, mint Égyiptom folyója. Aki fenn az égben építi az ő boltozatát, és annak híveit a földre alapítá. Aki előhívja a tenger vizeit és kiönti azokat a földnek színére, az Úr az ő neve. Nem olyanok vagytok éti előttem, a Hizrael fiai, mint a Kusiták fiai. Ezt mondja az úr. Nem én hoztam é -e ki Izraelt Égyiptom földéről, és a filiszteusokat kaftorból, és a síria belieket Kirből. Íljé, az úr Isten szemmel tartja a bűnös országot, és eltörlöm azt a földnek színéről. Mindazonáltal mégsem pusztítom el egészen a Jákóbnak házát, ezt mondja az úr. Mert ímöly, én parancsolok és szétrázom Izrael házát minden népek között, amint a mintarostával rázogatnak. De nem esik a földre egy szemecske sem. Fegyver által halnak meg az én népemnek minden bűnösei, akik azt mondják, nem ér el minket és nem jél őreánk. A veszedelem. Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kiavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanán. Hogy örökségképpen bírják az időn maradékát és mindam a népeket, akik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja az Úr, aki megcselekszi ezt. Itt muszáj egy rövid megjegyzést tennem. Ki éj az ítélet? Ki fogja azt végrehajtani? Krisztus! Mit olvastunk itt is? Az Úr, a seregek ura az, aki megérinti a földet és elolvad az, és jajgat annak minden lakója. A seregek ura tehát egyértelműen az Úr, azaz a megváltó Isten, Krisztus. Aki fenn az égben építi az ő boltozatát, és annak híveit a földre alapítá. Aki előhívja a tenger vizeit és kiönti azokat a földnek színére, az Úr az ő neve. Aki kihozta Izraelt Egyiptom földéről. Aki szemmel tartja a bűnös országot és eltörli azt a földnek színéről. Aki parancsol. Végül pedig akik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja az Úr. Kik neveztetnek el az ő nevéről? Az igazi szellemi izraeliták. Igen, hiszen ő a szellemi izraelistene, Szentje. A Krisztus követők. Igen, hiszen ő Krisztus is. És a keresztények. Dehogy? Kik azok? Azokat egy bálványról nevezték el. Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Persze nem állítom azt, hogy aki keresztény, az nem lehet Krisztus követő is egyben, de minek a kereszténység akkor? Miért nem elég a lényeg? Le kellene vakarni a kenyérről a ragacsos nutellát. Mert megrontja azt. Tehát egyáltalán nem állítom, hogy egy tiszta szívű keresztény Krisztus követő nem juthat be Isten országába. A nagy sokaságba, akik megszámlálhatatlanok nyilván keresztény fiak is kerülnek, bár ezzel kapcsolatban sajnos vannak aggodalmaim. Hiszen bár a kereszténység a sátán legfőbb zsinagógája mégis számos keresztény ember él az úrnak tetsző életet, csak beleesett abba a hazugság csapdába, amelyet sátán állított enókánztöntin felhasználásával. Ám ha a csapda nem ér semmit, akkor sátán minek fáradt volna ennyit azzal? A reményt mégis az adja a kereszténység szellemi mocsarában vergődők megmenekülése kapcsán, hogy az óra szíveket és a veséket vizsgálja, tehát ha a szeretet és az igazság megvan az emberben, akkor egy tévhit miatt nem gondolnám, hogy vesznie kellene. Bár például kerek perec kijelentette, hogy aki a szent háromságban, így három istenben hisz, az nem üdvözülhet. Nos, ez igaz lehet. Meglátjuk. De most menjünk tovább egy prövő erejű igével, amely ne felejtjük, még bőven az ószövetségi időben jelentődött ki, amiként az Ésaiás 56-is, ahol Izrael istene, az örökkévaló teremtő Isten beszél önmagáról. De most Zakariás 14.9. 9 Károli majd a zsidó írás. És az úr lesz az egész földnek királya, e napon egy úr lészen, és a neve is egy. És lészen az örökkévaló királya az egész földön. A ma napon egy lesz az örökkévaló és egy az ő neve. Majd Malachiás 3.1.2.5 Károli, Imöjé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az útat, és mindjárt eljön az ő templomába az úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Imöjé, eljön, azt mondja a seregeknek ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját. És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor. Hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja. Mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanul leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a seregeknek ura. A seregek ura mondja tehát hogy elküldi az ő követét, aki megtisztítja előtte az utat. János 1.6. Károli. Való egy Istentől küldött ember, kinek neve János. És még egyszer feltenném a kérdést. Ki é az ítélet? Ki jön el ítélni ide hozzánk? Mert ítéletre indulok hozzátok, azt mondja a seregeknek ura. Krisztus tehát a seregek ura. Következzék most a János 14.6.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 Mándöné Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és még se ismertél meg engem, fileb. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát. Nem hiszed lé, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom. Hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszie dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magokért a cselekedetekért higgyetek nékem. Bizony, bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszik majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekeszem. És nagyobbakat is cselekszik azoknál. Mert én az én atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Elképesztően egyértelmű ez a részlet János evangéliumából. Ám, hogy ne lehessen pontosan érteni a mondani valóját, hát alaposan belezavartak a későbbi fordítók. Hihetetlenül aljas módon manipulálták az írást úgy, hogy nyilvánvalónak tűnjön az olvasó számára miszerint az atya és a fiú valójában két személy, amely totális hazugság és szándékos félrevezetés. Durva, hogy a svéd tudós teológus Svdenborg mit írt erről immáron több, mint két és fél évszázaddal ezelőtt. Ismét csak őt idézem. Mivel azt mondták, hogy atya, fiú és szent lélek van, így három személyt csináltak, és így meghamisították az igét. Az igében látszólagos apparentia igazságok vannak, amelyeket ha tényleges és valóságos adtualiter, realiter igazságoknak veszünk, akkor meghamisítódnak. Másképpen igazak, eltérő jelentésűek mindkét értelemben, a betű szerinti értelemben és a lelki értelemben is. Ezeket a jelentéseket az Úr világosítja meg az értelmen keresztül.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 Ez megerősíthető a lelki hitről szóló munkából. Ezért történt, hogy az Úr most feltárta a lelki értelemet, amely az igazi tanítás. Miként tette az ő eljövetelekor is, amikor felvette az emberit. Nyilvánvaló az igéből, és így az egyház hitéből, hogy az úr Istenie az, amit ő atyának nevez. De hogy ő ezt nevezte az atyának, ez idáig nem gondolta senki. Idézzünk szakaszokat az atyáról, és olvassuk a János evangéliumát az elejétől a végéig. Az európaiak elképzelése, különösen a tanultaké, szintén hamis. Ez abból a gondolatból származik, hogy nem tartják lehetségesnek azt, hogy az ember vagy az emberi isteni lehet. Idézet vége Swedenborg évszázadokkal ezelőtt leírt fenti szavaival ismételten maradéktalanul egyet tudok érteni, azért is idéztem ezeket. Ám az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy vannak egyes tények az ő munkásságával, nézeteivel kapcsolatban, amelyekkel semmilyen körülmények között nem értek egyet. Ilyen például az ő keresztényi mi volta? Ami pedig egyes valódi fantasztikumba illő állításit illetik, nos, ezek vagy igazak vagy nem, bár amennyiben ezeket illetően hazudott emberünk, az a többi állítását is kérdőjelessé teszi. Ezt úgy vélem, mindenkinek magának kell eldöntenie vele kapcsolatban. Konkrétan, hogy mi fér bele és mi nem. Nyilván az én állításaimat is sokan megkérdőjelezik vagy kérdőjeleznék, ha ismernék azokat, ideértve a személyes élményeim is. Pedig azokat világosan és tisztán átéltem én magam, de ezt az az ember, akinek még csak hasonló tapasztalata sem volt, sosem fogja tudni teljes mélységében átérezni így valószínűleg elhinni, elfogadni sem. Hiszen amit soha nem éltél át, arról egyszerűen nem lehet valós fogalmad így egy ilyen hazug világban könnyen gyaníthatsz hazugságot még az igaz állítások mögött is. Én viszont találkoztam Svdenborg, mint mondtam esetenként fantasztikumba illő élményeinek leírása során olyan dologgal is, amely szinte szóról szóra ugyanúgy esett meg velem is. Ezek pedig egy olyan ember tollából olvasva, aki majd három évszázaddal élt előttem meglehetősen meggyőző erővel hatnak. Az is meggyőző Svdenborg kapcsán, hogy amennyire tudom, soha, sehol egyetlen fityinget sem kér tanításaiért vagy az úrral kapcsolatos munkáiért cserébe. Nem győző meleget hangsúlyozni, ahol megjelenik a pénz bármiféle gyülekezetben vagy egyházban, esetleg a vele kapcsolatos tanításért cserébe, ott egészen bizonyosan nem az óra szellemi vezető. Ez biztos. Amit ő ingyen ad, azért nem tűrné el senkitől aki az övé, hogy pénzt vagy javakat szegyen cserébe. Ugye az igazság terjesztése nem egy fizetős szolgáltatás hanem kötelesség. Ha egy gyülekezetben adott esetben egy elesett társuk megsegítésére pénzt gyűjtenek az emberek az beleférhet, de ha ez rendszeressé válik, akkor ott már biztosan baj van. Furcsa számomra, hogy az emberek milyen könnyen elfogadják azt, hogy pénzzel tartoznak Isten megismeréséért cserébe. És itt ne csak az egyszerű emberekre gondolj, akik odaadják a jövedelmük tíz vagy akárhány százalékát a szekta vezérnek, vagy a katolikusokra, akik fizetik az egyházadót és szolgáltatási díjakat a világ leggazdagabb maffiája zsebében, na ez is tiszta vicc, hanem tanult, művelt, képzett emberekre is igaz ez, akik fizetnek például egy iskolában az Isten ismeretért. Vagy inkább a papírért, amit kapnak a pénzükért cserébe. Mert Isten ismeretét pénzért nem lehet megvenni. És azoknak, akik ezekben az intézményekben tanítanak sem fordul meg a fejében az, hogy nincs rendben a dolog amit tesznek. Pedig ha valakiknek, hát akkor nekik ismerniük kellene az ezzel kapcsolatos tanításokat, ingyen. Vettétek, ingyen adjátok. Hát ők nem adják ingyen, még ha ingyen is vették azt a valamit, amit tanítanak jó pénzért. Mert ugye ha az igazságot tanítanák, akkor azt ingyen tennék. Erről ennyit most, nézzük tovább az igéket. Máté 17.2. majd János 8.51-58-ig Károli szerint. És elváltozék előttük, és az ő orcája ragyog velől, mint a nap, ruhája pedig fehérlőn, mint a fényesség. Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Mondának azért néki a zsidók, most értettük meg, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is. És te azt mondod, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halád örökké. vagy nagyobb vagy éte a mi atyánknál Ábráhámnál, aki meghalt. A próféták is meghaltak, kinek állítod te magadat. Felele Jézus, ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi, az én atyám az, aki dicsőítő engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, és nem ismeritek őt, de én ismerem őt. És ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá, hazuggá leszek, de ismerem őt, és az ő beszédét megtartom. Ábráhámati ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat. Látta is, és örült. Mondának azért néki a zsidók, még ötven esztendős nem vagy, és Ábráhámod láttad. Mondd néki Kézus, bizony, bizony mondom néktek, mielőtt Ábráhám lett, én vagyok. Ez utóbbi idézet is micsoda tökéletes példát szolgáltat a totális szellemi vakságra. A zsidók elakadnak azon, hogy még 50 esztendős sincs Jézus, de azt állítja, hogy látta Ábráhámot, mi több, ő van, mielőtt Ábráhám lett. Mondjuk ahogyan fogalmaz az ége, abból tisztán kiviláglik az, hogy az Úr örökkévalóként határozza meg magát, hiszen nem azt mondja, hogy én már voltam, hanem azt, hogy én vagyok. Amire azonban én utaltam, hogy az ége leírása szerint senkinek sem tűnik fel az a mondat, amelyben az Úr kijelenti, hogy Ábráhám örvendezett, hogy megláthatta az ő napját. De haladjunk tovább. Mielőtt idézném a következő igéket, hadd hívjam fel a figyelmet kedves olvasóm arra a Svdenborgi mondatra, mi szerint idézzünk szakaszokat az atyáról, és olvassuk a János evangéliumát az elejétől a végéig. Magam is azt mondtam egy előző írásomban, hogy János evangéliumában önmagában minden benne van, amit érdemes és kell tudni. Ha csak ezt az egy könyvet ismerjük, mindent megismerhetünk, ami fontos. Most tehát következzék a János 10-28-tól 30-ig a Károli szerint. És én örök életet adok nékik. És soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél. És senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Most pedig hadd idézzek ismét csak egy nagyon erős igétérvként. Ezzel az igével azt gondolom, hogy végleg pontot tehetünk a Szent Szellem-Szent Lélek külön isteni személyi, mi több, valóságos isten szerinti hazugság végére. Ez az ége tehát a János 20.22. Károli majd csia szerint. És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és mandönékik, vegyetek szent lelket. Miután ezt mondotta, rájuk lehelt és így szólt hozzájuk, vegyetek szent szellemet. Érzed ennek a jelentőségét. Az Úr, a megváltó Krisztus rájuk lehelte az Isten szellemét, a szent szellemet. Az nem magától jött el vagy le valahonnan, hanem az Úr, a megváltó Krisztus lehelte a tanítványokra. Vagyis ez belőle jött, nem pedig kívülről valahonnan. Ahogyan Ádám életrekeltésének esetében is. Most pedig János 20.28. Itt a Szent István társulat fordítását idézném, hiszen az adja vissza legpontosabban a valódi tartalmat. Tamás fölkiáltott, én Uram és Istenem. Tamás tehát itt már pontosan tudta azt, amiről én is beszélek. Most következzék a János 21.4 és 5. károli szerint, mikor pedig immár reggeledék, megáll a Jézus a parton. A tanítványok azonban nem ismerik meg, hogy Jézus van ott. Mandő azért néki Jézus, fiaim! Van é -e valami ennivalótok? Felének néki, nincsen. A görögben a fiaim szónál a pediá gyermekek szó szerepel, amely ténynek itt a deréggenderék igencsak örülnek. Ugye ezt az úr már megdicsőült emberi alakjában mondta a tanítványoknak. Kinek voltak a tanítványok a fiai vagy gyermekei? Igen, az atyának, az Isten gyermekei voltak ők. János 21 károli. Károli néki Jézus, dzsertek, ebédeljetek! A tanítványok közül pedig senki sem meri velő tőle megkérdezni, ki vagy te. Mivel hogy tudják velő, hogy az úrő. ő. Máté 11.27 Károli. Mindent nékem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelenteni. Még egyszer tehát, ugye ez egy nagyon jelentős ége. Ha úgy olvassuk, ahogyan helyes, akkor pontosan megérthető, hogy itt nem két szeméről beszél az Úr, hanem a saját isteni és az emberi aspektusairól. Erről beszélt Svdenborg, amikor azt írta, hogy a csupán betű szerinti értelmezés önmagában hamissággá válik. Ezt nyomatékosítja az utolsó tagmondata is ennek az igének, amely kijelenti, hogy az atyát az az istent. Nem ismeri senki, csak a fiú és akinek a fiú el akarja mondani az igazságot vele kapcsolatban. Ebből tisztán következik az a tény, hogy a fiú nem mindenkinek akarja ezt megjelenteni, azaz világossá tenni. Ezért szólt példázatokban, hogy az emberek többsége ne értse sem akkor, sem a későbbi korokban, amit beszél. Bizony. Ezért butaság az a nézet, hogy az úr mindenkit meg akar váltani. Értelmes embernek meg kellene értenie azt a nyilvánvalóságot, hogy ha Isten valamit akar, akkor az van is pont. Most apostolok cselekedetei 10.36. Itt az a helyzet, hogy érdekes módon messze a neovulgáta adja vissza legpontosabban az igaz tartalmat, tehát azt idézem, de legyen itt másodikként a Magyar Bibliatársulat verziója is. Isten elküldte igéjét Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által, aki mindennek az Ura. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség Ura. Az Úr maga volt a testélet tége. Aki az Isten maga, aki mindennek az Ura. Most 1 Timóteus 6, 14, 16. Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, fedhetetlenül a mi úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig, amit a maga idejében megmutatom a boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak királya és az uraknak ura, kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik. Akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen. Kié tehát egyedül a halhatatlanság? Ki az uraknak ura és a királyok királya? És ki a bárány? Jelenések 17-14. Ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya. És az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is. Jelenések 19-11-16-ig. És látám, hogy az ég megnyílt, és én velő egy fehér ló, és aki azon ül velő, hivatik velő hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng. És az ő fején sok korona. Az ő neve felvelő írva, amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába velő öltöztetve és a neve Isten Igéjének neveztetik. És mennyei seregek követik velő őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az ő szájából éles kardjéjével öki, hogy azzal verje a pogányokat. És ő fogja azokat legeltetni veszővel. És ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán odavelő írva az ő neve, királyoknak királya, és uraknak ura. Idézet vége. Nos, mindezek után azt gondolom, hogy szükségtelen tovább érvelni Krisztus személyére vonatkozóan. Ő tehát, aki itt járt emberként közöttünk maga, a mindenható és egyetlen végtelen élő teremtő Isten. Nem egyenlő vagy egy lényegű, hanem egy és ugyanaz, azonos vele. Ő maga az egyetlen Isten. Most pedig elkanyarodunk a keresztény kánon anyagától, hiszen bár hangsúlyozom, sosem volt és nem célunk a meggyőzés most sem, az eddig bemutatott érvek igei vonatkozásban kizárólag erre az anyagra támaszkodtak a szólő sriptura hívők kedvéért. Elkanyarodunk tehát attól a megnyomorított anyagtól, amelyet nagy kínnal keservesen, de kénytelen kellett át a keresztény cenzúra a nagy közönség számára. Mint ezt is írtam már nem kellett volna annyira aggódniuk, de az ellenség szeret biztosra menni. Hiszen ha nem ismersz egy adott dolgot, akkor egész biztosan nem fogsz tudni annak alapján helyes ismeretekre jutni sem. Egyértelműen ez volt Róma célja a Biblia visszatartásával.